Jó estet! Az új partnerség a partnerség. Ez valami szar repszám. Én nem is tudom. Tudod mi ez? Fankadeli. Deli. Vázzunk, szózzuk. Már így a jellegét nézve a dolognak. De respektálom persze, hogy figyelj, most, hogy mindenhonnan kikopsz, médiából, politikából, vára majka mellett, érted? Te leszel az intelligens rapnek a képviselője. Hát, Figyelj, a Kálmán olgát kitárgyaltuk? Tudod, mindig a bulvárral kezdjük. Nem. Utána jönnek a komoly témák. Nem. Van róla véleményed? Most azon kívül, hogy szomorú, meg... Hát nincsen városvezetői tapasztalata egyáltalán. Ez, ez itt egy probléma, tudod, eleve. Semmit érted. Dolgozott egy ilyen hierarchiának az élén? Valaha, tudod? Nem, csak... nem tudom, nem, nem, nem hiszem, hogy alkalmas rá, tudod? Azért ez is egy szakma apukán. Aha. Áh. Igen. Nem. Szóval, és annyira jó, hogy meg, megmondta, amikor így kérdezték a programjáról, megmondta, hogy ide nem kell program, minden budapesti tudja, mit kell tenni. Ne kell váltani a Videszt. Hát nem. szerintem ez... ez ha bizonyos eredményeket el tudunk érni, a budapesti közgyűlésben megszavazták, a fővárosi közgyűlésben megszavazták a behajtási díjat. Most még ugyan egy ilyen jelképes összegre. De ez már megtörtént, tudod? Ez már is megtörtént. Már is civilek állnak szembe az előválasztáson, Politikus, egy politikussal tudod? Tényleg megszavaztak? Igen igen. És ki, ki adta elő mint az ötlete? Te, Saját mondom, ötlete. Hogy már, úgy ugye a, a kormány. Nudging dolom hogy a kormány is tartósít, tartósít. Nekem így a, a kálmán olgárról tudod így utólag. Most ezt, ezeket a fejleményeket érzékelve, valahogy más színbe került az, amikor megüzente, hogy van más beszélgető partnere. Tudod, voltam párszor a műsorában, és aztán egy időtán nem kért belőlem, és, és, és már akkor néztem, hogy ugye kik az állandó vendégek, ja, tehát palotás, nem is állandó, tehát akik így megjelentek ott, Palotás János, akkor Kéri, Kéri Laci bácsi, Lengyel László, Gyurcsány Ferenc, tehát, hogy, hogy valahogy, érted, a 90-es éveket láttam ott e, ilyen skanzenként. Uh -huh. e, meg hát néhány ilyen fiatalabb újságíró. És e, szerintem. De nem lehet, hogy azért konzerválják ezeket a figurákat folyamatosan mert ebben a ner is érdekelt, mert valójában ezek juttatták őket hatalomra. Ezekből merítik a saját identitásukat, és ezekkel szemben mindig kiállják az, az összevetést, meg tudod, ez, ő, ők, ők, az, ők a magyar történelem végéig ezekkel akarnak harcolni. Ingen. Ezeket akarják legyőzni, újra meg újra rituálisan, Lengyel Laci bácsit, Kéri Laci bácsit, <laughs> Kálmán olgát, Gyurcsányt, tudod, e és ezt kell konzerválni, ezt, ezt a... E e Semmi más ö, funkciója nincsen ennek a, ennek a ö, 21. századnak, csak az, hogy retrózzuk a 20. at tudod. És ö, akárhogy is ö, az, a, az a sajátos, hogy ami Oroszországgal megtörtént 2000-ben, az velünk 2010-ben, pont 10 évvel később. Szolidabb formában? Természetesen, hiszen ez például a teriféria. Még, még, meg az unión belül, tudod még tényfeltáró újságírót nem vittek el és vertek agyon a igen, börtönbe igen, tett, igen. Ez egy, de, igen. Itt, de itt minden gulyásból van uh -huh. Na, igen, én. igen, igen igen. azt okay. uh, figyelj, szerintem egyébként akkor, akkor kicsit nosztalgiázzunk mi is elevenítsük föl a a szociál liberálisnak nevezett kormányzásnak a dolgait én tudom, hogy a gyurcsányéknak különösebb esélyük egy jó darabig nincs, hogy kormányok kerüljenek, de mivel mégis az ellenzéken úgy néz ki, hogy ők az idéző vett alternatíva, tehát érdemes érdemes hogy, hogy úgy miben állt az a kormányzás. Tehát mik voltak az ő vívmányaik, vagy mi, mi volt a tevékenységük. Hát, És itt most nem a szemkilövetésre gondolok, hanem nem, mit, gazdaságpolitika, társadalompolitika, külpolitika, belpolitika, a helyzete, ilyen dolgok. Általában az a, az a liberális mantra, hogy hasonlítsuk össze a Gyurcsány idejét az Orbánnal. És persze nem é e e e ilyenkor nagyon értelmes, tudod, kilenc diplomás értelmiségiek, csinálnak úgy, mint hogyha így nem értenék, hogy az egyik az egy kétharmados teret tölt ki teljesen, a másik az meg egy ilyen 50 plusz egy százalékosat, tudod. Az, az valami más. Az valami más. Tehát, hogy valójában a Gyurcsány Ferenc mindent elkövetett annak érdekében, hogy a köztársaságot megbuktassa, és a, és a maga monolit rendszerét megszervezze. Az előbbi sikerült. És így az Orbán Viktornak az ölébe hullott ez. És az Orbán Viktor megszervezte ezt a kétharmados tömböt. De, de a gyurcsány félreérthetetlen kísérletet tett erre 2006-ban. Amikor eltitkolta a költségvetést, úgy írta ki a választás, hogy az emberek nem tudták a költségvetési hiányszámokat, nem tudták az államadóság mértékét. Ezután nem mondott le. És akkor az a henkilövetés, meg minden már csak ezekre jön, tudod. Ő, ő megpróbálta ezt a, ezt a tömböt megalkotni, nem. Nem sikerült neki. Valószínűleg az alkoholizmus miatt. Én nem. Én, én, én egy... még nem ivott ennyit. Hát én állítom, hogy az összödi beszéd az sosem készült volna el, hogyha nincs. Whisky. Jack. Jack. Az unoka, igen, igen. unoka testvéri támogatása. Ah. Tudod, én, én azt gondolom, hogy az összödi beszédnek tudod az a lelkesültség, amit akkor egy ország nem értett. Hogy csináljuk meg azt a teremburáját, barátaim, tudod. Ez a mondása. Hogy ez itt igazából már be volt, baszva a feri. Csak ez így utólag állt össze, Akkor már kígyó kígyóztak. Te, te, vé, te, végig, te végig hallgattad az összedi beszédet? Annak Én, nem egyszer, nem kétszer. Aha. Nem egyszer, nem kétszer adtam le a rádióban az összedi beszédet. Hallgat, hallgattam igen. Pervers, igen. igen azért nekem, nem, hát ez, ez fontos volt. Fontos volt, ez volt, ami kis... Akkor, akkor emlékszel rá, hogy azért az egy a saját, a saját pártja felé egy fenyegető beszéd volt alapvetően. De nem az a lényeg, hogy mi volt a, tudod neki, az volt a szándéka a beszédével nyilvánvalóan, hogy a frakciót maga aláhajtsa, maga alá kényszerítse. Uh -huh. Uh -huh. Világos. Ezt értjük. De, de nem az a lényeg, hogy ő mi, milyen szándékot, vagy milyen célt szolgált azzal a beszéddel, vagy mit akart elérni azzal a beszéddel. az a lényeg, ami a beszédből kiderült. Aha. Érted? Hogy, hogy hazudtak, hazudtak, és mi, mit jelent, hogy hazudtunk? Hát azt hazudtuk, hogy mennyi pénzünk van. Mennyi a közös pénz, amit befizettetek? Tudod, ezt hazudtuk. És tudod, ennek az alternatívája a ner, És nem győzelék szar lenni, hát csoda. Aha. Jó. De figyelj, a hornalat alatt mennyit adtak el? Teljesen tisztázatlan körülmények között úgyhogy a szerződéseket máig nem ismerjük. Ugye egész ágazatokat. A cukorgyár mm. volt a legkésőbbi. Az, az. cukorgyár már gyurcsány, ugye? Ha jól emlékszem. Vagy bajnai, nem tudom. Ez az időszak. 4000 milliárd? Nem tudom, hogy kibaszott kurva nagy összeg. Hát, egész, egész ágazatokat eladtak. Most ez is visszaleng. De be, most, most, most, majd utána vonjuk le a konklúziót. Egész, egész ágazatokat eladtak. Ö, volt egy nagyon sajátos hangulat az országban. Akkor, akkor, ugye, tehát akkor, hogy, hogy nézett ki a harmadik magyar köztársaság, mint jogállam, amely, mint alkotmányos jogállam, liberális demokrácia, nyugaton sokszor megdicsértek minket, a sajtó, a sajtó változatosságát is, és, és amit lebontott az Orbán, ugye? Tehát amit lebontott az Orbán, és helyette bevezett ezt a NER nevű akármit itt volt a világbank. Az ország totál eladósodott. Általános bizonytalanság volt. Igaz, volt munkanélküli segély, ami ma már nem nagyon van. Ha jól tudom, három hónapig, nem vagyok benne biztos. Akkor, akkor más volt a szociálpolitika. Tehát segélyezőbb volt. Eladták az egész országot, és olykor teljesen indokolatlanul. A propaganda az az volt, hogy mi másodosztályú emberek vagyunk, és ta nekünk tanulni kell a demokráciát. Én erre emlékszem. Tanulni kell a demokráciát. Ö tehát még a nacionalista mákonyt sem adták meg legalább, tudod, amivel, amivel bebasz. Ez a másod másodosztályú emberek vagyunk, ez nem hangzott el. Hát ezt én így dekódolom, tudod, mint gyarmatlakó. Tehát ez a tanulni kell a demokráciát, tehát aki bár, akinek nem tetszenek ezek a folyamatok, tehát hogy mit tudom, eladnak egész ágazatokat, meg tönkremennek cégek, tönkre cégek, és kibaszták a melósokat mindenhonnan, Viszont a menedzsmentben az meg uh, sok milliós végkielégítéssel távozott, és amikor ezt valaki fölemlítette, akkor az volt, de hát ez törvényes, ez nyugaton is így van, ez a megszokott, ez, ez, ez a rend, ez, tisztán emlékszem ezekre. A simon bankár ügyére, stb. stb. stb. Tehát nem, nem volt feudalizmus Magyarországon, az most van hanem egy ilyen nagyon sajátos ilyen kelet-európai kapitalizmus volt, amiben az utcai robbantástól kezdve bele tartozott élted egész ágazatok eladása, és mellé ment a, ment a Duma. Nem tudom, például ezek a nevek mondanak -e neked valamit, ugye itt lengyel Laci bácsit, meg ezeket említettünk, hogy Mihály Péter, vagy Csillag István, liberális közgazdászok. Akik azóta is jósolgatják, hogy, hogy, hogy, a, hogy az Orbán milyen szar gazdaságpolitikát csinál, és, és, és ez, ez, ez totál tévút is össze fog ez az egész, de tíz éve mondják ezt. És akkor ugyanez volt a Duma, hogy Magyarország, ja igen, a bokros csomagra ti már nem emlékeztek, mindegy, az egy ilyen megszorító csomag volt. Lényeg a lényeg, a szociál kormányzásnak a, a veleje a következő volt, ahogy ezt egyébként egy ilyen átlag állampolgár egy idő után megérte, hogy, hogy Magyarország az egy ilyen, ilyen tanuló ország, akinek aki az él, él tanuló. Ez volt a metafora, hogy tanuló. Tehát mi tanulók vagyunk, és... Ért tanulók vagyunk a többi volt szocialista ország között, aztán persze sereghajtók lettünk, amikor, amikor nem jött be ez az egész. Tehát értitek? Eladnak mindent, kifosztanak mindent, alig vannak infrastruktúrális fejlesztések, tehát igazából én, én ké, le, lehet, hogy tévedek. Jó, EU-s játszóterek. Az EU-s játszóterek mellett ott van az a kibaszott viadukt a Dunán túlon meg, meg a négyes metró. Ami az egyik legnagyobb korrupciós ügy volt így a Orbánék előtt. És de mellette ment, ment ez a Duma. Tehát ment ez a Duma, hogy uh, itt mindenki sír, meg mindenki panaszkodik, pedig aki akar, annak, mit tudom, én Bécsbe lehet cukrász, ez, ez akkor már nem ment, ez a rendszerváltás idején volt ilyen szlogen, de hogy uh, ez a, um, hát, szaba, vállalkozzál. A magyar nem eléggé, mi, hogy is szokták, ne, nem eléggé felnőtt, nem eléggé felnőtt, és nem eléggé vállalkozó szellemű. Nem szereti a kockázatot. Állami csöcsön szeret lógni. Mondták egyébként olyan emberek, akik nem szerették a kockázatot, és állami csöcsön lógtak. Az egész liberális értelmiség, ami ezt a dumát nyomta, az ö, annak a 80-90 a állami csöcsön lógott. A folyóirataiktól kezdve a szar keresztül minden újságok. A sajtószabadság az úgy nézett ki, hogy most, amikor az Orbánik tényleg a leggustustalanabb eszközökkel ledózerolnak itt mindent, és megvesznek, amit tudnak, meg amit megvesznek, mint a népszabadságot tönkreteszik, bezárják, stb. stb. ismerjük ezeket a módszereiket. A, a 90-es években, meg még a 2000-es évek elején egy ilyen nagyon, nagyon erős liberális sajtófölény volt. Úgy hívták akkor, hogy vélemény monopólium, meg vélemény diktatúra. Ezt egyébként főleg a jobberek mondták. Ellenzéki sajtó mennyi volt? Mennyi volt ellenzéki sajtó? Mielőtt az internet elterjedt volna. Volt-e megszólalása itt egy rendszerkritikus embernek, aki nem szélső volt, mert a csurkának volt egy kétheti lapja, a Magyar Fórum. volt a demokrata, Ugye ezek, ez, az, az már csak később, később voltak. Volt a kilencvenes években, még fekete-fehér volt. Ez, ez volt, a, ez volt a, a szalon képtelen, szélső jobboldali sajtó. Nem, hát azért volt, volt, volt tudod... Voltak egyházi lapok. Voltak olyan, nem, hát, nem, hát azért... Türmernek a, a azért, Szabadság című kétheti lapja. Nem, hát azért ott voltak, olyan, voltak olyan lapok, mint a Pesti hírlap, ami még a kosutnak alapja volt, és ezt így reaktiválták, és ez kifejezetten ilyen jobb-közép. Nagyon rövid ideig ért, Igen. emlékszem. Igen. Új Magyarország. Az is volt. Na, a dvd az, az ott volt. dolgozott még fiatalon, és ő mesélte az egyik műsorotokba, hogy így bejöttek, és egyszerűen bezárták az ajtót, lehúzták a redényt, és mindenki ki rúgva. És, tehát, érte, tehát, tehát, hogy mondjam, tehát most például sokkal nagyobb az ellenzéki sajtó az Orbán diktatúra alatt, mint a liberális időszakban. Sokkal nagyobb. Hát, ha összeadod azt, de hogy azért há, sokkal... HVG, meg 24, nem, meg izé, de, ezeket, de ilyen nem volt. De azért sokkal nagyobb. Mert Orbán Viktor ezt így Óhajtja. Az, de mondom, ez már a dupla mert, csavar. Mert, ez a double twist, mint a érdekes filmekben. De ezért nincs értelme felhánytorgatni, mert ez a, tudod, az is akkor is azért volt, mert az volt az alapja annak, tudod. Akkor is hagyták, hogy ez legyen. De kik? Hát akik akkor az erő, az, az, az a, hogy mondjam, a, a, a rendszert adó erő, tudod. Hát de ami pont, akkor hogy tulajdonképpen hagytál. a hálózatok voltak. De pont, hogy nem hagyták. Tulajdonképpen ma is a hálózatok. De, de, de amennyit hagytak, annyi lehetett. De mennyit hagytak, Robi? Keveset. De kurva keveset. keveset. Pont ezt mondom, basszat keveset. Igen, igen. Az Orbán többet hagy. Többet hagy. És nem csak abszolút mértékben, hanem aránylag is, mint akkor. Add össze, nézd, nézd meg, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi volt akkor, érted? Tehát amikor a heti hetes távszemétkedett mindenkivel, érted? Akkor, akkor, akkor, akkor érted? Nem, nem lehetett válaszolni egy népszabadság cikkre, mert nem volt hol. Nem volt hol. Olvasói levél. Nem közölték, csak a nagyon ténekét hogy mutassák, hogy na ez az ellenzék. Ez volt és az internet vágta haza a liberális ezért, monopóliumot tehát magyarán érted amikor így, így, így a Facebookon olvasom ezeket a Orbán diktatúrázásokat, tudod ezektől az emberektől, az ancien rezsim embereitől, érted? Akkor úgy, úgy elgondolkozom, hogy bazd meg a ti időtökben, mi a faszon volt. Nem volt ilyen erőszak, az igaz. Nem volt ez a szervilizmus, meg ez a jobbágykultúra, ami most van, meg ez a kisnemesi kultúra, meg ez a gentroid lófasz, ez tényleg nem volt. Ez tényleg nem volt, érted? Tehát, hogy mondjam, szabadabban lélegeztünk, érted? Mert fasz tudja, hogy mondhattál mindent, de nem volt fórum hol elmondani. Tudod, mikor lehetett volna neked bazmeg meg abban az időben bármilyen műsorod, kb. annyi, mint most. Érted? Kb. annyi, mint most. Értem. Ez ez ez ez ez, a, ez a, És, a másik meg, ez ez ez lehet, hogy ellopják a fél pénzt, meg odaadják az haveroknak, de például egy csomó fejlesztés zajlik. Tehát a vidéken utazol, érted, és megnézed, hogy hogy nézed ki, mit tudom én, Somogy megy a bizonyos részei, meg hogy néz ki most, meg, meg érted, ez, ez, az meg összehasonlítatott van a különbség. És mindezben az meg úgy vagyok kénytelen mondani, hogy kurvára nem szeretem az Orbán rezsimet. Tehát most nem valami kriptofideses beszél itt belőlem a fotelben. Nem, szereted, de tulajdonképpen egy ilyen történelmi szükségszerűségként kezeled, mint aminek itt meg kellett történni. De ami nekem nem történik. tetszik. Értem, értem. Nekem kurvára nem tetszik, vágod. Nem tetszik, csak, csak így, így, így, hogy mondjam? Tehát, tehát akik, akik azt mondják, tehát nézd. Akkor egy valamit mondj meg nekem, de tényleg. Mégis melyik a jobb az országnak? Egy ilyen monolit tömb, ami alatt így az ország felét az országnak hazudják, és azt mondják, hogy az ország fele az ország, mert az Orbán folyamatosan ezt csinálja. Igen. Meg a Gyurcsány is ezt csinálja egyébként. Nem. De ő is azt mondja, hogy, az, hogy a, a többség, hogy ő, ő is mindig a többség nevében fogalmaz. Tudod? A többség nevében. A budapestiek többsége változást akar. Aha. Tudod? Ah, jó, igen, jó, jó, jó meggyőzte. De hogy, mindegy, a, a lényeg az, hogy, hogy ez Még a, a jó. Vagy pedig, vagy, pedig, vagy pedig azok a zavaros évek, azok a, azok a, azok a tényleg a eh, 1918 és 1920 közötti évek, tudod, ez az ilyen borzalmas, tudod. Eh, és hogy ugyan, ugyan ugyanez volt nekünk ez a, ez a 20 év, 90-től 2010-ig. Nézd! Ö, és úgy gondolunk vissza rá, úgy gondolunk vissza rá, hogy hú, hát az borzalmas volt. Hát, és akkor a horti rendszerben ott hát ott rend volt, tudod? Megint rend volt. Ö, és ez így mindig megszerveződik. Vagy akkor ott volt a rákosi tudod? És amivel szemben akkor ott volt 56 a lövöldözés, és akkor utána ott volt a rend, a kádár, tudod? És ö, minden nemzedék legyártja magának ugyanezt az élményt. Ja, ja, ja. Ugyanezekkel a szerepekkel. Nézd! Uh, milyen szempontból kinek volt jó? Tehát uh, egy, egy pesti bulizós csávónak biztos, hogy jobb volt a 90-es évek, érted Lehetett füvezni, lehetett káromkodni az amatőr rádiókba, Tilo Én tilos rádióztam, hát tudom. Lehetett azt mondani, hogy geci, meg mit tudom. Nem, nem volt azért büntetésben az, meg, hogy ígyet nem mondják a rádióba. Érted? Úgy beszélhettem, mind itt a apun. De a szabadság az nem egy, hogy mondjam, nem egy Nekem nagyon fontos. rang. Nekem nagyon fontos, csak mivel én érintkezem a társadalomnak a többi részével, aki számára például a biztonság fontosabb, mint a szabadság, én tudom, hogy mik azok az igények. És ez nem egy rossz dilemma? Nem. Nem, gecire nem. Hogy biztonság vagy szabadság? Nem. Hát nem, nem. nem arról van szó, hogy mind a kettőt kell választani, és, és vissza kell utasítani azt a kérdést, amikor az egyiket a másiktól teszik függővé, hogy vagy ez, vagy az, tudod? De én nem tettem föl ezt a kérdést. Valami faszupó rezsime és azt mondja, én hogy... Én nem tettem fel ezt a kérdést. Én azt mondom, én azt mondtam, hogy miért erősödött meg a ner de igen. Látom, igen, mint igen. mondjuk a, izé, az meg a biológus a mikroszkóp alatt, hogy hogy mozognak a, mit tudom én, a műbák. Igen, ez a rend. Az meg a, tudod, az, meg a, tudod, az a káosz, ez a kozmosz. Ebbe, abban az tele volt lehetőséggel. Ebben nincsen lehetőség. Ebben... ebben van, van, van, van. van. Nem, szabályok vannak, és a szabályokhoz, te, ha te alkalmazkodsz és igazodsz, akkor te neked személy szerint lehet lehetőséged, de te neked, hogy mondjam, saját sorsod nem futhatsz be. Ismerem, a rendszert, a, nerbe, ismerem a rendszert, mert 21 éves koromig a, vagy meddig is? Faszom, na mindegy, 20, azért, mikor születtem? Elfelejtettem. az, azért, az a lényeg, a, hogyha érvényesülni akarsz. A kádárkorszakba értem, és emlékszem a kádárkorszakra. Emlékszem a kádárkorszakra, és most az van, ami És nem ugyanez volt, volt. Mondom, hogyha érvényesülni, a pont erről van szó. Ugyanaz, hogyha betagozott a rezsémbe, akartál... hogy mondjam, folyamatosan megkötöd a kompromisszumot. Be kellett lépned a pártba. Volt, akinek nem kellett és karriert csinált. Például a 3x3-as besúgóknak nem kellett belépni a pártba, sőt nem volt ajánlatos belépni. Hát sőt, ha beléptek volna a pártba, már nem is értek volna annyit a tartótisztjeiknek. Mm. Így van. Igen. és voltak a úgynevezett az, az, a kádár, hogy mondjam, a vége fel már azért megtűrt olyat, vagy megtűrt a rendszer olyanokat, hogy se 3x3-as besúgó nem volt, sem pártag úgynevezett párton kívüli párton kívüli, tudod, de aki, aki, aki úgy bedolgozik nekünk Tehát, hát, hát. jó jó hazafias névfront, meg a igen, szakszervezetek, igen, Tudod, de ez igen, az egész ilyen álcivilek. Igen, pontosan, igen, pontosan. Na, egy korporációs rendszer volt az is egyébként. Gondolj bele, országos nőtanács, szakszervezet, ez ilyen, ilyen, tehát ez a Muszolin által kitalált korporációs rendszer volt, csak vörösbe. És, és, és, és most ebbe az irányba megyünk. Most ebbe az irányba megyünk. De én ezt az egészet nem azért vetettem föl, hogy jaj, Robi, milyen szörnyű, kaotikus évek voltak, és most? Most nyugalom van, most rend van, most biztonságban vagyunk. Hanem azért vetettem föl baszkikám, mert azoknak a kaotikus éveknek a első számú reprezentánsai merülnek föl, mint Orbánnal szemben alternatíva. Amik egyrészt felelősek a nerér, Vágod? A, más magyar társadalom... a Másrészt, amit te is állandóan mondod, a a a a tartószlopai... A magyar társadalom megint az elé a dilemma elé kerül, hogy vagy ez, vagy a gyurcsány, tudod? De ez de, de igen, és tudod, ez az, ami tudod, nincs jó válasz, nincs jó megoldás. És ezért ez az egyetlen kérdés. És az egészbe szomorúbb az, hogy akik a gyurcsányékra szavaznak, meg fognak szavazni a Kálmán olgára, azoknak a egy, szerintem egy jelentős részük, nem, nem csináltam felmérést, de ez egy intuíció tapasztalatok alapján, egy jelentős részük az nem a 90-es éveket sírja vissza, meg a cukorgyárak eladását, meg a világbankot, hanem pusztán Pusztán protest szavazat. Tehát pusztán, hogy az Orbánék ne. Érted? Tehát még csak ez sincs mögötte, hogy de jó volt a bokros csomag. Még bazd meg, horgyula idején bezzeg jobban éltünk, amúgy a faszt. Ha az Orbánék alatt kurvára emelkedtek a bérek. 300 ezeret keres báznak Pesten egy segéd. Többet, mint a magam fajta léhűtő tanár. De abból lesz egy ház. Ja, hát ez igaz. Az enyémből is egy ház. Hát az meg, funkadelisztünk az elején, hát most neked szabad. Na, szóval hogy mondjam? Érted? És ami, ami, ami ugye mi hogy ismerkedtünk össze, Rubi? Ide tartozik a témánkhoz. Hát a. A ismerke... elleni tüntetésen. Ah, csak. Mi bejöttél a ah, csak rádióba, találkozhat... az Aroboriról De miért mentem? Így van, miért mentem be? Közös barátunk nehéz győző ajánlott neked, aki már akkor né nagy hőzöngős anarista rádiós voltál, csak persze a f... izé, senki nem ismert, de hogy izé, és de hogy milyen jó fej vagy, mert azok voltak az az igazi évek. És az, az, az, az, az a Budapest TV sztárja meg. hajaj? És, és az akkori feleségemmel néztük ezeket a tévén, és még mondtam, hogy basz meg, ezek geciók. Ezek ekkora trollkodák. Nem is, nem is mondtam, hogy... Még, még a kifejezés, bocsánat, nem. Ma így mondanám, bazzák. És, és ez meg ez elképesztő. kurva jó, bazzák, milyen... De ha egy provokatőrök érted, meg ez, ez, ez elképesztő És akkor, és akkor egy, egy csávó mondta, hogy hogy a könyvedet, van, akkor mizé bemutatja, meg mindent. Azért mondtam, ugye a Puzsát nem ismertem, én tényleg azt hittem, hogy belenézett a könyvembe, de hát azóta Robit, az -e valahány éve volt, szóval olyan nincs, hogy ő egy könyvbe belenézzen, akár egy sort is elolvasson belőle. Tehát végül is a könyvem mutatom apropolyan ott elbeszélgettünk az iraki háborúról, meg mit tudom, én szittuk a havasherriket, meg néztünk, -e. de de, de meg, ha jó, előbb-utóbb a... megfilmesítik, nem? Az Arrobori című eszékötetemet a magyar közbeszéd. Én nem, sajnálom, hogyha nem volt elég jó anyag. Lehet, lehet kifogásokat keresni. Eszékötetemet. Jó, de... hát egy, egy kicsit olvasmányosabbra is írattad volna. Esetleg megfilmesítik, nem? Jaj, annyira, annyira sokan ne olvassák el, ugye? Majd az a 16 ember. Nem. És a 17-et lehet köpködni, hogy miért nem nyitottad ki? Egyébként kurvára igaza van, mert ő is írt egy könyvet, az a címe Forrás, és ott három mondatok vannak, nagyon szép esztétikus képek, és mivel jó fotós csinált a közös ismerünk Magyar Dávid a, izét, a, a képeket, ugye a képek miatt megvették az emberek, és akkor ott volt. És, a, és ebből aztán villát, villát építettem. Müller-Péter -Pét, Müller szerű idézetek, vagy Konkrétan a Müller-Péter írta a hátoldalát. Az, de, de, ja, ja, ja, ja, ja. Egyébként nagyon jó kis mondatok vannak benne, tehát aki például szereti jót meg Uravec Nórát, abból izé látja, hogy tökéle, tök, tökéletes, tehát izé, na, tehát, na jó... A olvasmányos, mert három mondatot bazd meg mindenki el tud olvasni, miközben van egy szép színes kép fölötte. Nálam meg bazd meg ilyen groteszk rajzok voltak, ilyen avantgarde és hosszú eszék bazd meg jegyzetekkel, ki a faszolvas el ilyet. Ja, viszont képzeld el bazd meg az arrobori, ugye egy, egy ilyen, ilyen félhippi csavargó, csávó, ilyen grafikust csinálta baz meg a, azért, a borítóját és bementem a könyves könyvesboltba, hogy hol van, és bazd meg a mesékhez tették. A gyerek, a mesekönyvek között volt a borítója, meg a címe alapján. Tudod, arrobori, pöttyös panka mellett, az meg, meg a... Nézd, azt hitték, hogy tudod, ez ilyen modern mese, az arrobori erdőben eltévedt, ja, ja, ja. a nem tudom, a meg, és ízé... Kezdjél, kezdjél el ágaskodni, és eléred a az, <gül> Azaz, azaz. Ennél már csak az volt a jobb, amikor mi apukötetünket, érted, bulvár. És akkor, és akkor ott volt bazd meg a, mit tudom én, a, akárki szexbálvány, meg a mafiózó, és akkor ott volt az apu azért iszik, mert a síz, és kitettem ilyen izé, és akkor egyik csávó, a Filippov egyik haverja az odaírt, hogy, hát nem is értem, miért nem a tudományhoz, meg a szép irodalomhoz tették, tudod, ez a lenézés van az egész. De lehet, hogy így több hogy belőle, nem? Most vasárnap, várunk mindenkit szeretettel a Dunapartra. De Robi, Robi, bazd meg! Most itt a hülye, izé, adomázás közben eltéve... Figyelj, én a találkozásunkat most nem véletlenül hoztam föl. Én azért hoztam föl, mert az Arrobori írtam, és az Arrobori arról szólt, hogy engem mennyire geci idegesít az a közbeszéd, ami Magyarországon zajlott a 90-es években, meg a 2000-es évek elején. Tudod, még csináltam egy ilyet, hogy posztkádárista neoliberális közhelyszótár, ami viszont neked tetszett, mert azt tényleg elolvastad. Sőt, még terjeszteni akartad egy időben. Még a csillagszületik előtt voltak ezek egyébként hozzátennem. Akkor még a Robi értelmiségi volt. Na, és... a és... Nem, akkor egy, és... nem, akkor egy hatalmas bolygó voltam, ami előtt még nem lett elég nagy a gravitáció ahhoz, hogy egy csillag születik. <tos> Tudod, és amikor rátímt a gravitáció a kritikus mennyiséget, Igen. akkor megszületett a csillag. Azóta megvilágít. Csodálatos. Csodálatos. Na de visszatérve a gyurcsányra, tehát hogy. hogy gyereközelem. Abba, abba, abba ott nagyon egyetértettünk, hogy, hogy idegesít minket a, az a fajta sajtó, meg az a fajta Duma, ami, ami megy, és minket, nem engednek szóhoz jutni. Neked van műsorod a Budapest rádióban, amit hallgatnak, baz meg, öten. Én, na jó, ötvenen. Én megírom, bazd meg, a világ megváltó eszémet a Liget című irodalmi folyóirat adott rá, bazd meg, haságot, elolvas tíz ember, érted? És később lett Indi Média. És ott bontakoztunk ki, vagy én legalábbis. És akkor, és, és nem csak nekünk, egyáltalán a nem szélső jobboldali rendszerkritikának nincs semmi, de semmiféle helye. Mm. Nincs fóruma. Nincs fó az eszmélet színű félbolsevik folyóirat igen, volt igen, még igen, ilyen igen, igen. A, két, a, két, a két nagy rendszerkritikus, a magyar, tudod, a magyar nyelvű rendszerkritika két apostola, Csurka István és Tamás Gáspár Miklós. De a tégen volt az egyetlen, akinek adtak a múltja miatt, meg a neve miatt hasábokat, vagy fél hasábokat az akkori liberális sajtóba, az, rajta kívül lófasz. A másik az meg megtérítette az Orbán Viktort. Hát magához, no. tudod. De az már későbbi sztori. Igen, de tudod, ő mind a kettő elvégezte, amit eltudott a maga erejéből. Mind a kettő. Ja. Na de visszatérve erre, Tehát halálosan idegesített minket ez, a, ez, az egész, ez az egész vircsapt. És mikor volt, ez bazd meg, mikor volt itt a Bus Magyarországon, ugye, mert akkor ismerkedtünk mi össze a tüntetésen. Találkoztunk aznap délután, hogy a rádióban voltam délelőtt. És mivel Robi olyan kinézetű ember, hát rögtön kiszúrtam ott a tömegbe. Hát ez ilyen 2005-2006 lehetett? 2006. 2006. Bazd meg, mennyit írunk most? 13 éve volt. És, és, és, és, és Gyurcsány, Aha. vágod, amit mondok? Meg Aha. Kálmán Olga, baz Meg, Igen. meg ér Érted? Ilyen, és akkor a George Bush jött a Gyur Gyurcsány tárgyalni. Jaja. Így van. Bizony. Mert ugye nagy neokon volt, a magyarországi liberálisok, azok jobboldaliak voltak. Gazdaságilag is, és tulajdonképpen politikailag is. Meg iszlamofóbok. Milyen érdekes. És, uh... A jobboldal volt iszlámbarát, mert zsidó ellenes volt. A belpesti liberális értelmiségi megbaz, meg olyan dumákat nyomott, mint itt a, a NER sajtó a menekültek kapcsán. De most megint, megint egyesül a, a két erőtér, ugyanis az ATV, amelyik egy anokronizmus volt a magyar kulturális térben, ugyanis bárhol a világon az a Hídgyűlis TV. De akkor még nem volt? De mind, nem, nem, nem, nem, már nagyon, nagyon, nagyon. Rége, nagyon? Rége? nagyon rége? Az az az az amióta van Vidám Vasárnap, azóta az az ATV. De, de várjá, volt, tudod, egészen az? egészen biztos, igen, hogy ez igen, nem egy utóbbi tíz éves fejlemény? Ez hát, mindig is ez minden, minden, igen, atv, igen. Az már, ilyen régebb? ATV, rége? és tudod, az ATV-n, ATV ATV volt mindig a hitgyüli és hogy, hogy ők, ők, hogy ők, ők a. Magyarországának a pártján állnak, és ilyen harcosan is olyan. Tudod, az abból fakadt a, tudod, a zsidósághoz való, meg Izraelhez való eltérő viszonyból. Ugye akkor Magyarországon a baloldal az nagyon Izrael barát volt, és palesztin kritikus, a jobb oldal nagyon palesztin barát, és Izrael kritikus. Nyugaton Fordítva. Éppen fordítva volt. Ö, és ez, ez a rossz fénytörés, ez az egyetlen eltérés, ez az egész ATV-t egy ilyen hibás pályára állította. Az ATV, ami egy ilyen nonkonformista kisegyháznak a tévéje, mindenhol a világon jobb lenne, Amerikában a republikánus szárny jobb szélén lenne, ez a Fox News Igen. típusú. Tól jobbra egy kicsit, tudod? Igen, ja ja, ja, ja. Igen. Tehát lenne, és itt Magyarországon meg ezek voltak, meg a meg a, meg a Lendvajildikó, meg a, tudod? Igen. Tudod, ez, ez, ez, ennek neki semmi értelme nem volt. És aztán a, a két buborék így összekoccant 2015. Menekül, első menekült válság. A két buberék összekoczan, és, és összenyílik, beszüremlik a valóság. És kiderül, hogy, hogy Orbán Viktornak valójában semmi baja nincs a zsidókkal. Ő csak a zsidók közötti szeret választani. Ő a konzervatív fajtát szereti. Azt, akinek a szemlélő rojtok így kilógnak a alól. Azt szereti, nem de, ezt a szociológusit. De nem idókat. esztétikai okok nem miatt ezt, Nem esztétikai okok miatt, hanem azért, mert az egyik az egy ilyen 68-as dolog, a másik meg egy az előtti. Az, az előttivel szót érta, az a, a 68-as dologgal meg nem. De ez a Párizsi 68, é, ez jep. fontos, ez nem a San Francisco, és nem a Prágai. Igen. Öm, és és a, a, ö, az, az Orbán Viktor, az, az valójában nincs is igazából baj a zsidókkal. De... Van egy, van, egy, van egy hatalmas ellentmondás, amit most már az ATV nem nagyon tud, meg nem nagyon akar föloldani. És ez az, hogy ezzel az iszlámmal, meg iszlámfenyegetéssel, meg névvándorlással, meg bevándorlással, meg migrációval, meg menekültválsággal, és mindenféle kifejezések vannak erre, kinek a saját politikai nézetei szerint. Ezzel a invázióval kapcsolatban hát egyre inkább azt gondolja, amit a NER. És pedig a vidám vasárnapban, hogyha válaszolni kell a kérdésekre, akkor kb. azt tudja mondani őszintén. És a 700-as klubban meg hát Petrobertson mondja sokkal őszintében. És, és, és valójában maga a Német Sándor megmondta, hogy hogy Két olyan tévéműsora van az ATV-nek, ami a kigyülekezetének a kedve szerint, vagy nem piaci, vagy regionális érdekek, vagy szempontok szerint. Na az, az nem értékeink szerint. Az értékeink szerint az a Vidám Vasárnap és a 700-as klub. Tehát, ö, e, tehát értjük, hogy ennek mindig is egy oldali tévének kellett lennie. Vagy kellett volna. És végül az iszlámnak meg a zsidó-keresztény nyugatnak a viszonya, vagy a konfliktusában már ezt nem lehetett tovább föltartóztatni. Tehát nem lehet, hogy a politikai műsoraitban valami, valamit mondasz, és utána jön a 700-as klub, és mondja az ellenkezőjét. Tudod? Egy olyan kérdés van, ami most már Európa első számú kérdése. És ha az ATV, meg a, meg a kisgyülekezet, ami mindig az sds nek gyűjtött, mindig az sds nek A szockóknak is egy darabig. Egyszer. 14-ben. ja. ja. Ez, ez 18-ban, három évvel a 15-ös menekült válság után úgy döntött, hogy a Fidesz kopogtató céduláit gyűjti össze. Mert ő nekik muszáj gyűjteni, már csak azt kell kider, kideríteni, hogy mit. De hogy nekik muszáj valamilyen kopogtató, de ez is milyen, ez is milyen hozzáállás hogy 14-ben már nem volt ez, muszáj volt összegyűjteni a szocikét. De hogy így van ez a gyűjtés, ami így mindig van, és így valakit találni kell, hogy kinek gyűjtünk, mert politikában itt nekünk... Hát a, ami azért, jaj de szar, szóval, a közönség. Hogy valójában arról van szó, valójában arról van szó, mm. e, valójában arról van szó, hogy hazatértek. Hazatértek a jobb oldalra. Az ATV... A dolgok a helyükre kerültek akkor már rég kerüljük. És akkor várjál, volna. várjál, és akkor nézzük, nézzük még azt meg, hogy, hogy ki tulajdonolja ugye a heteket, megint csak a hídgyűlökezete és Németh Sándor. Nézzük meg, hogy kitulajdonolja a, a 168 órát és a klubrádiót. Ez a köveslomó, meg az ő hozzátartozó megint csak konzervatív, jobboldali zsidókról beszélünk. Tudod, Orbán Viktor üzlettársairól. És, és akkor még a Milton Friedman Egyetem is ide tartozik. Tehát, hogy ez, ez, ez már, tudod, egy, egy új oldal, ami. Váratott magára. Ami váratott magára is, hogy valójában, tudod, velük játszhatják el az ellenzék sajtó szerepét, Velük. Velük, akikkel már tényleges azonosságban vannak. Akiknek már ők gyűjtenek. Tudod, a Fidesznek gyűjtenek kopogtató cédulát, és közben meg ők kérik számon az ellenzéket, hogy elég ellenzékie. És mindig csak a Gyurcsány, meg az msp meg, meg a Karácsony Gergely az eléggé ellenzéki. Meg a Kálmán Olga eléggé ellenzéki. Tudod. De, és, szóval milyen érdekes, milyen különös, hogy ők az ellenzék. És hogy ők mondják meg, hogy ki az ellenzék, és hogy senki más nem lehet az ellenzék, csak ők és általuk. Ö... Hát most rövidre zártuk a témát. Hát jó. Ja. Szóval, hogy valójában ők a ner. Ők a ner. És tudod, az elképesztő hogy nyilvánosan zajlik a hazugság. A szemed láttára. És... És mégsem írja felül semmi. Mert minden a látszat, és semmi a tartalom. Mert már semminek semmi érvénye nincs. Mert már semmiből nem következik semmi. Mert minden csak a pillanat, és minden csak az ingerület. Uh, figyelj! Jó, ez jó. Oké. Okay. Úzvölgyi nem is tudom minek nevezni. Esemény. Incidens. Incidens. Az az érdekes az egészben, hogy a magyar, tehát hogy előzmény nélkül hirtelen. A magyar-román kapcsolatok az elmúlt években nem ebbe az irányba tendáltak. Sőt, nem, már jó ideje nem ebbe az irányba tendáltak. Ha megnézed a hadászati importot, akkor ugyanezt fogod találni. Azaz, fegyverkezési verseny van, kb. De nem csak a Románia meg Magyarország között. Hát így kb. egész Európában. Egész Európában. Hát mert a, az Egyesült a... Államok kivonul. Kivonul, igen, Trump kivonul. És most, és ebben Magyarország tényező. Akárhogy is tényező. Valami negy, 42 leopártankot vásároltunk. Igen, igen, igen. Éppen hát, ő, poénkodtam ami... a múltkor, figyelj, hogy megvan a válasz az Úszvölgyére, területi revízió, Mészáros Lőrincel kezdett földeket vásárolni Erdélybe, ez. visszacsatolj, és mivel az Orbán család a nemzet maga, ezért a nemzethez kerülnek az ősi földek, visszavágod, hát ez. Tudod, de ez is, ez is nagyon érdekes, hogy az Európai Unión belül, tehát hogy az Európai Unió ilyen szinten árnyéka önmagának, hogy az Európai Unión belül fegyverkezési verseny van országok között. Hát ezeknek ugyanazon hadseregnek az kéne, hogy legyenek, tudod? De ez már Dobrev Klára féle vízió. De bazd meg, miért, miért sajátítsa ki a Dobrev Klára Európai ezt? Európai Egyesült Államok. De miért a Dobrev Klárával azonosítjuk, miért nem a... Mert ő a, mondta... B bocsánat, Charles de Gaulle meg Corrád előbb mondta. Rég meghaltak. De ők az alapító atyák. De ők nem mondtak így. Nem, most már ez Dobrev Klára. Tehát ugyanerről Európai beszélünk. Igen, hát Dobrevklára ezt a bocs, stipi, stop. Várját. Ez Ez Dobrevklára mondja. Ha történelmi ismereteim nem csalnak, amik szoktak néha, tehát néha fasságokat mondok, mert rosszul emlékszem, és itt általában rögtönzünk, tehát nem, nem arról van szó, de kocsmába így beszél az ember. Én utána nem győzöm kiavítani, figyelj, akkor én úgy tudom, hogy valami szén és acél közösség úgy volt ez. Úgy kezdődött, úgy kezdődött. Aztán abból lett Európai Gazdasági Közösség, és abból lett Európai Unió, de már amikor elkezdett egyesülni a dolog, akkor azért kezdett el egyesülni, mert már az meg, megfogalmazták, hogy folyamatos integrációval teljes egyesülésig, igen, ez volt a cél. Ez, ez az európai integrációnak a lényege. Nem azért hozzuk létre, hogy aztán így megálljunk félúton és azt mondjuk, hogy hát ez egy ilyen nemzetek Európája, ahol egymás ellen, ellen fegyverkezünk, meg egymás ellen az milyen lenne, most is képzeld el, ha Dél-Dakota, Észak-Dakota ellen elkezdene ilyen fegyverkezési versenyt az usa belül az milyen menő lenne, nem? Én el tudom képzelni. De az az, az igazság, hogy akkor ezt így igazából Ekvádornak hívnák meg... Texas. Igen. Te, te, Texas mondjuk izével szembe, mit tudom én, Kansas-be. Szóval, meg. hogy a, érted, milyen, unió, várjá, milyen ez, unió ez? Milyen ez, minőségű unió ez? ez az ez az, az, az 1860-as unió... évek, 1860-ban valami történt az Egyesült Államokban, milyen volt? Ott volt 13 déli állam, ha jól emléksz, 13? 13, ami, így, ami így összeállt, és azt mondta, hogy csá, Szevasztok. Na, hát. Uh, és a András tudod, keresztes tudod, csillagos Igen, lobukul. de az még egy, tudod, az még egy ilyen lazább unió volt, amivel ezt meg lehetett csinálni. Ez az EU-val is megtörténhet. De ugye a lényeg az, hogy, uh, hogy uh, én, uh, én Európa párti vagyok. Én uh, én azt gondolom, hogy a Konrad Adenauernak, meg a Charles de Gaulle-nak igaza volt. Ez az, ez az, ez ez az Szén- és Acél Unió, ami mostanra Európai Unióvá vált, ez őrizte meg a békét Európában. Ez, ez egy, tudod, Európa csak úgy tudja érvényesíteni a saját érdekeit ebben a világban, ahol az Egyesült Államok, meg Kína, meg Oroszország, meg az iszlám tömb, tudod, a tényezők, hogyha egységesen lép föl. Csak ez az Európa, ez az önzés Európája. Ez az Európa, ez a, ez a periféria, tudod, a, a, a centrum leszívja a perifériáról az intelligenciát, meg a munkaerőt. Tudod, az egész, az egész struktúra az nem szolidaritás alapú. Nincsen közös adópolitika, nincsen közös ö, szociális politika. Nincsen Igen. közös hadsereg, nincsen közös diplomácia, nincsen közös külpolitika, nincsen közös titkosszolgálat, nincsen közös hadsereg. Tudod, ez még nem, ez nem egy közösség, Ez még csak egy ilyen, egy ilyen hitvány érdekközösség. És, és igazából ez a baj Európával. Európa gondjaira, problémáira nem a kevesebb Európa, hanem a több Európa a válasz. És most attól, hogy, hogy a a, a, épp a Dobrev Klára tematizál ennek a mentén ö, ö, Magyarországon, azért én most így ne gondoljam ezt? Ne. De mondom, Corrad de Adenauer, meg Charles Figyelj! Ne Dobrev Klárára é, Mondok valamit. Na, figyelj! Ö, az Egyesült Államokban nem régi egymással háborúzó indián törzsek alapítottak államot, közös államot, ami a te érved ellen, nekem az az Érted, nem amit mondok. Érted? Itt uh, egymással hosszú évszázadokon keresztül háborúzó először monarchiák, aztán nemzetállamok. Ez az érv mellette. Uh, De Lát, most, már, most, már, most már fegyverkezési verseny van az unió tagállamai között. Tudod, ez ez így nem jó, ez nem helyes. Európának kéne fegyverkeznie, és pedig Oroszországgal szemben, meg, meg, meg mindennel szemben, ami, ami fenyegeti, tudod, Európának közösen. Na de figyelj, te de hogy dekódolnád az úzvölgyi incidenst? Mert az biztos, hogy nem spontán oda ment egy részeg román csőrhe vizén szétbaszni a székelykaput. Érted? Ott, ott voltak potentátok köztük. Tudod, tudod ez az Vágosz? egész... Olvastad a... Igen, igen, de szerintem ez egy heccelés. Valójában arról van szó, hogy a, ez nem egy román-magyar konfliktus, hanem az az illiberális magyar ö, kormány és magyar modell, ö, meg a liberális román kormány és román modell között ö, a konfliktus. Valójában Románia az így nagyon a cia befolyása alatt van, meg nagyon Amerika befolyása alatt van. Románia pont a a Fekete Tengerre való kilátása miatt neki van egy fontos stratégiai szerepe az amerikai külpolitikában, meg birodalmi politikában. Magyarországnak nincs ez a különös szerepe, itt volt a CUKB ennyi. Magyarország, Magyarországon az illiberalizmus putyin ütött anyát, már gyurcsány képében kísérletet tett erre. Putyin modell, tudod, Romániában meg ez, a, meg ez a szocialista kormányzás és ez a liberális modell, tudod? Szocialista-nacionalista, a... mert tudod, szemben a magyar hagyományokkal, a szomszédországokban országokban baloldal mindenhol geci nacionalista. Szlovákiában, Romániában, Szerbiában. Tehát ott a szociál-demokrata párt nem anyugati szozdemet jelenti, hanem ilyen Milosevic féle De ez, Milo azért, van, mert... De ez azért van, mert sokkal frissebb nemzetek. Ez azért van, Robi, ez megmondom neked miért van. Ez azért van, mert nálunk, nálunk a rendi nacionalizmus élte túl a petőfi táncsicsféle nacionalizmust, a szomszéd országokban meg a petőfi táncsicsféle nacionalizmus maradt meg. Érted? A népi nemzeti nacionalizmus ez ezért van. Nálunk meg a rendi Egyébként ez egy, ez egy hosszabb eszmefuttatást. Tehát, hogy nálunk a baloldal miért ö, olykor kifejezetten tényleg miért nemzetellenes, és ezt a szót használom, nem internacionalista, mert aki a román nacionalistának ad igazatba, az meg az nem internacionalista. Csak várj, várj, várj, várj, de miért nemzetellenesebb egy nemzetközi liberális ö... Tömbhöz, egy nemzetközi liberális hálózathoz tartozni, mint egy nemzetközi illiberális tömbhöz. De egy nemzetközi illiberális hálózathoz beszéltem, tartozni. Másról beszéltem, most elbeszélünk egymás között, térjünk vissza az Úzvölgyi, mert, mert ez, ez egy hosszabb téma. Az Úzvölgyi Cúcra, figyelj, ha ez így van, hogy CIA kontra Putyin, akkor mi van az, hogy a Sputnik News, tudod, a fake news gyár, a putyinista fake news gyár? Híres hírhet. Az, az, az teljes merszélességgel a románnak mellett kiállt a temetőügybe az meg az oroszok ami nagy teljesen keleti természetes. orosz barátaink akik szerelmes levelet teljesen írtunk. természetes hát itt a pravoszláv testvériség hát ne viccai, hát ez uh, úristen hát Ennyire ez persze, abszolút hát a az abszolút erre megy hát abszolút, hát. ilyen kérdésben nem is kommunikálhatnának mást Tudod? De hát bazd meg, az, a, az ukránok is pravoszláv testvérek, a nyugatukránok kivételével, ezek görög katolikusok, de az ukránok zöme pravoszláv, és akkor ők mégse az a kedves testvér. Na, hát ez egy ilyen is, ez egy e, ilyen. Te... Ez egy, a, tudod, látod, a, a troll e, fész természetét most már kezded érteni. Amikor jó hivatkozási alap nekem, mert erősíti a narratívámat, akkor felhasználom teljes erőből, és mindenki újong. Amikor meg. Éppen nem, mert háborúzni akarok a testvéreimmel. Akkor meg ö, finanszírozok, meg küldök egy csomó embert, és letagadom, hogy én küldtem őket. Aha. Nekem ehhez a háborúhoz semmi közöm. Aha. És közben megvívom a háborút a testvéreim ellen, és lemészároltatom őket úgy, hogy ö, pravoszlávok, de leszarom. Mert, nem akar, mert ezek az Európához akartak csatlakozni, nem Oroszországhoz. Tudod, nem Oroszországnak az ütköző állama akartak lenni a továbbiakban, hanem ők, ők Európához akartak csatlakozni, már pedig ezt nem. Tehát ennyit nem engedünk a Szovjetunióból, hogy a Szovjetunió egy része Európához csatlakozzon. Tudod? Hát ugye, ez már megtörtént a Baltikumban, de hogy így ez, ez a Kievvel, tudod, ami Oroszország anyácska f, f, fészke, tudod? Szülő. Ő a bölcső. Tudod? A Kievi fejedelemség. Érdeke putyinnak destabilizálni a közép-kelet-európai térséget? Feltétlenül. Álnaív kérdés volt természetesen. Retorikai kérdésnek is nevezik az ilyesmit. Feltétlenül. Szerinted benne van az oroszok keze az úzvölgyi cuccba? Kis összeesküvés elmélet, tudod? Lehet. Ma benne van a pakliba, hogy lehet. De hogy... Bukni fog a valójában, tóthatt, valójában arról van szó, hogy, hogy, hogy, hogy Romániában abban biztos, biztos lehet, hogy Romániában a jobboldali ellenzékkel az Orbánnak jó kapcsolata van. Az ottani jobboldala. Fogalmam nincs. Nem biztos, hogy benne, tudod. Tehát ez sem úgy néz ki, mint egy ilyen román-magyar konfliktus. Tudod? Hogy azzal, azzal, tudod, a jobb oldallal biztosan, biztosan van, van, van egy erős. Tudod. Hát az ilyen Mihály Arkangyalás ottani izével az meg mi hazánk mozgalmakkal biztos nem. Nem, nem, szóval az, a, az, a, az a... De tudod... Te tényleg úgy látod ezt, mint egy ilyen román-magyar, kiújuló román-magyar nemzeti nem, konfliktus? Nem, én úgy látom, hogy ez de valami nemzetiségi konfliktus. Én, én, én, én úgy látom, hogy ez ilyen titkosszolgálati kavarás, vagy valami hasonló, nem biztos, hogy titkosszolgálati, de érted, valamilyen politikai kavarás, ami ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen sötét, de azért nagy politikai szinten pitiáner ügyletek vannak. Tehát hogy biztos, hogy összefüggés van abban, hogy, hogy, hogy belpolitikai válság van Romániában, hogy ha jól tudom, ki az, akit elítéltek három évre? Ezt a faszkalapot? Miniszterelnököt? Tehát, hogy izért? Tehát, hogy azt, azt ugye tudtad, hogy, hogy színromán területen szedte össze az RMDS-be meg a, izé, a szavazatait, hogy bejusson a parlamentbe, mert a kormánypárt az RMD ezt bejuttatta a parlamentbe. Szóval az meg olyan kavarások mennek, hogy kise se igazodsz rajta. Én e ehhez kapcsolom ezt az úzvölgyi konfliktust, és nem kifejezetten egy, egy, egy, egy román-magyar konfliktusként értelmezem, függetlenül attól, hogy természetesen nyústyúk közt is van csőcselék, ami az meg mindig magyar ellenes volt, és van, és lesz, mert a, a, a nyomorult identitását, hogy a saját országával soha nem tudott mit kezdeni, az meg ebből meríti, érted? Igen, van, van. Társadalmi alapja van, kulturális alapja van, de alapvetően maga a konfliktus szerintem nem etnikai konfliktus. Vágod. Nem. Nem bizony. Ez is egy, egy kis 20. század retró nem tudnak a... Igen, van egy ilyen... Egyébként ezen gondolkoztam én is, tehát, hogy nem, nem tudják a 21. századot egyes helyeken, egyes társadalmi csoportok földolgozni. És érdekes, hogy mindig a Balkán. És kárpótolják magukat a 20. századdal. Meg a régi tör... sose volt történelmi dicsőséggel. De hogy valójában tudod, de ez szóval... a... Magyarország volt az első olyan állam, amelyik meg tudta állítani a törököt. Tudod, Magyarország területén állt meg a török. Magyarország volt az, amelyik háromfelé szakadt. És amelyik tulajdonképpen itt volt a front. Minden, a, minden más, ami a Balkánon volt, azt a tulajdonképpen a török kódoltság alatt volt. Múltkor beszéltünk erről, hogy jegelte a igen, társadalmi meg gazdasági igen. viszonyokat. Erre mondta az Churchill, hogy a Balkán mindig több történelmet termel, mint amennyit el tud viselni. Mm, jó mondás. A, a, a Balkánon nem véletlen, hogy az első világháború is itt pattant ki, még hogyha csak egy kázuszbelli is volt. Nem, nem véletlen, hogy, hogy a balkáni háború, vagy a Délszláv háború az is pár évtizede volt. Szóval itt itt ö, valójában három civilizáció találkozik egymással. Ö, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy van egy van egy kulturális konfliktus a, a nyugaton belül a, a kelet és a nyugat között, ugye? És akkor erre jön rá még az, iszlám, az iszlámnak az islámnak a betörése. És ez ez, ö, ez itt ö, ez itt mindig fölforosítja a talajt és ö, és Elvileg azért hozták létre az Európai Uniót, hogy ezt a destabilitást, ezt, ezt fölváltsa, ezt, ezt kiegyensúlyozza, ezt, ezt stabilizálja. Mert az volt az elmélet, hogyha Európa nem stabilizálja a fél, saját félperifériáját, akkor az fogja destabilizálni Európát. És ezért vették fel ezeket az országokat az Európai Unióba. Minket 2004-ben vettek fel az Európai Unióba. És ö, gyakorlatilag azt látjuk, amióta bent vagyunk, hogy ö, amióta a magyarok jobban élnek, azóta az összes pénzt, amit ránk költenek, így jóformán ellopják. Egy részét mondjuk elköltik, de a nagyon nagy részét ellopják. És, hogy, ö, és így járunk jobban. Tehát így járnak a magyarok jobban. Hogy ellopják a pénznek a jelentős részét. Mert amíg a rablás volt, és nem ez a központi feudalizmus, addig le se hívták. A 60%-át lehívták, a 40-et meg behagyták. És most meg legalább lehívják az egészet. Jó, hát ellopják a 60-70%-át, de. De akkor is ellopták a 60-70%-át, nem? Csak sokkal kevesebbet hívtak le. Tehát most itt van egy rendszer, ami arra rendezkedett be, hogy Európát szidalmazza, Európát mocskolja, a pénzt, amit onnan kap, azt elteszi, meglovagolja a kurva nagy nemzetközi gazdasági konjunktúrát, és azt mondja, hogy kurva jól kormányzok, pedig hát valójában igazából semmit nem csinál, csak nem bassza el. Tehát jó irányba fordítja a hajót, de hát nem izé, nem húz rajta semmit. Magyar gazdaság létezik. Szerinted ilyet ki lehet jelenteni? Most nem a, izé a, a kézműves hamburger sütőkre gondolok, hanem tényleges Ö... magyar gazdaságra, olyan, olyan, olyan magyar reál gazdaságra, ami így érvényesíteni ennek az országnak a Szerintem helyét, meg a szerepét. a hamburger helyett jobb lett volna a kenyérlángost mondasz. Rendben. Mert. Szóval van magyar gazdaság, mert ha mondjuk van a MOL, meg, a, meg a, az OTP, ezt a kettőt, ezt így, így lehet említeni, és akkor még vannak az ilyen, ilyen startupok, mint a Prezi, vagy a, vagy a, a Graphisoft. Uh -huh. Van néhány, néhány ilyen, de hogy így mutatóba És kb. Ennyi. És ez pixalámi meg ezek. Unikum. Tudod? Hogy, hogy több mint 200 éves mit röhögtek. Igen, de közben azt is tudjuk az unikumról, hogy az valójában a, az a srác, a Jéger szeretne lenni, de nem sikerült. Nem? És azt, hogy ő neki nem sikerült Jéger lenni, hanem ilyen nyomorék, tehát ilyen kicsit béna, ez így úgy csinál, hogy no, hát ez ilyen specialitás. Szerintem. Tudod, hogy, je, je, je, je, a, tehát, hogy így így majdnem tehát Meister, így hasonló, csak éppen szar. Tehát, és akkor ő mm, ez ilyen mm, de das ist ein unikum. <laughs> <laughs> Ez, ez, ez már ilyen Tótavés volt. Jaj, ez már magyar gyűlölet mindjárt. a makkikat utáni, ugye? Tóta... Azok zsidók, amúgy is. Na Tehát hát ez, ez az erre az... ott Tótavés, Tótavés, ez Tótavé, Tótavérpád. Tóta tóta jó Árpád. Isz... Ő, nem nem nem magyar... a... ő nem iszik magyar bor. De én nem szeretem az Unikumot, bocsánat, szerintem a, a furmint az jó, a tokai furmint. Bocsánat, Várja. de. A jégermejszter édes, az unikum nem. Az unikum ezért jobb, a jégermejsztert meg ígyák a nők. Meg a buzik, várjál. Erre mertem volna célozni, csak nem akartam kimondani. Nehogy hátrányos megkülönöm. Na most, hogy kiolvastad visszafelé ezt a könyvet, föl tudod olvasni az Antikrisztus bibliáját is? Igen, mert visszafelé lapozok, báznak mint a zsidók. Várjál, vagy mint a sátánisták. De képzeld, oh, véletlen. De képzeld el. Bejelöltem valamit, és nem értem mi a jelöltem ezt be. Egyszerűen nem értem. Legjobb, ha mindent felolvasol az oldalon, amit bejelöltél. Majd mi szétválogatjuk. Két dolgot jelöltem az egyiket, a kettőt akartam felolvasni, de itt csak egyet olvasok föl, mert sajnos a másikat nem találtam. Azt mondja, hogy ha dolgok nem változnak, csak az lehet a következése, hogy Európa Trianonhoz szeretnék még egy picit visszacsatolnál. Múltkor elkezdtünk erről beszélni. Trianon, Trianont. Igen. Ezt már a kétfarkú kutyapárt előtt ezt a poént. Európa azt fogja mondani lámlám. Lám. A magyar ellenzék mégiscsak megadta magát a Bécsi burgnak. Egyesültek. Nincs többé magyar kérdés. Nincs magyar állami politika, csak egységes van. Amit ez fog védkezni, Magyarország fogja vétkezni. És aki védkezik, lakolni fog. Ám jó, hiszen ott van előörsül egy Hóhentzoller Bukarestben, jó lesz neki Erdély, egy darab ráadással. Jó lesz bánát Szerbiának, stb. Hadd ne csattogtassa többi fennhiázó szárnyait a tranzigens magyarokra támaszkodó osztrák sas. Ilyen a kilátás legyőzetés esetében. Ezt Kossuth Lajos írta 1875 ben Herman Ottónak. Független párti képviselő a természettudós Herman van szó egyébként. És két évvel később, tehát itt ugye kosútnak az volt az álláspontja, hogy a monarchia veszik, és mi, tehát a nemzetiségek húznak kifelé, akkor föl fognak minket darabolni. Mi vádlottak padjára kerülünk a monarchiával együtt. Mások teljesen másként magyarázták ugyanezt a helyzetet, van egy könyve 1877-ből is, egy Báró a Kálmán nevű konzervatív Habsburg párti újságíró, nem publicista, politikai publicista volt. Mellette szarnovellákat is ír, de ez most tök mindegy. És ő azt fejtegeti, hogy a Habsburgi Birodalom a németek húznak Németország felé, tehát az osztrákok, mert akkor már a nagy német nacionalizmus lazán elérte az osztrák németeket is. A szlávok, a nagy pán vizé Oroszország hatására válnának kifelé. A délszlávok egy, egy dél, nagy délszláv államról álmodnak. 1877 hetet írunk, amikor ez a csávú ezt írja. És azt azért nem hoztam el, mert nehézkes a nyelvezete. És, és természetesen Nagy-Románia, Erdély. És itt van a magyar középen, ezért a monarchiának a magyar, tehát a magyarság történelmi küldetése az, hogy összetartsa a monarhiát. A magyarság a Habsburgi monarchiának a kohéziós ereje. Tehát magyarán mind Kósút, mind két a két szöveg között kettő év van. A Kósút levele 75, a Jósika írása 77. Tehát ugyanaz az idő. És a, mind a kettő megjósolja a trianont, pontosabban a trianoni veszélyt érzik. Hogy Magyarországot földarabolják. Már készülő. Állítólag már Nagy románia térképek voltak már korábban. A csehszlovakizmus eszméje már a reformkorban megjelent néhány értelmiségénél. Jugoszlávia dettó. És ezek, ezek a politikusok nem a jelen pillanatban, tehát hanem, hanem a jövőre gondolva, mint a reális veszélyt ér, érzékeltek. Ettől más egyébként egy államférfi, mint egy politikus. Tudod? Nem a jelen pillanatot. Ezt senki nem vette komolyan baz meg, néhány emberen kívül. És, és kurva érdekes, hogy két ember két homlok egyenest ellenkező konklúzióra jut. Az egyik azt mondja, hogy baz meg, ha Ausztriával maradunk, Ausztriával süllyedünk, és darabolnak minket föl. Ez volt a kosúti koncepció. A másik azt mondja, hogy mi összetartjuk a monarhiát, és ezért fenn fog maradni a monarchia, és benne Nagy-Magyarország. Mind a kettő érzi a veszélyt, és teljesen kosútnak lett igaza, végül is kosútnak lett igaza. Nem volt egy grállovag, ez kétségtelen, de hogy az egyik legokosabb magyar államférfi volt szerintem. A 19. században mindenképpen, de gyanítom, hogy a elmúlt 300 év egyik legokosabb politikusa volt, az biztos. A kosút notát éneklő Orbán Viktor. Errontja be karikára, kosút lajos kalapjára. Orbán Viktor kalapjára. A, a valhány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. É, amikor, amikor ezt énekli, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. De ezt nem a választások éjszakáján énekelték ott kórusba. Na az a kórusba, a, ott a, ott a ez a egy, kórusba, ebben, ebben egy virtus Igen. koncentrálódik. Nem vijetlen, ezt éneklik. <sate> Na, ez fe, ez ebből... ki. De milyen virtus? Ez a kuruc. Ez a kuruc ez a betyár, kuruc magyar, ez ez a Csak most akkor azt vizsgáljuk meg, hogy miért is folytatta, mert most azt látjuk, hogy a kosútnak az emlékét, meg a kosútnak a mémiét, hogy úgy tetszik, csöndesen törlik ki. Fölhasználják, fölhasználják a NER éjszakáján, a NER győzelmének éjszakáján éneklik. Hogy Isten áldja a Na most akkor nézzük meg, hogy kusútlajosnak ez a virtusa, ez a merő benne koncentrálódott ez a forradalmi virtus, tudod. Hogy uh, verjük le a poharat az asztalról, tudod? Uh, Amit ami tulajdonképpen Orbán Viktor is gyárt magáról. Ez minek az érdekében zajlott? Mert a két mondás, ilyen a Magyar Szabadság, ilyen a haza. Itt összekapcsolódik két célkitűzés. Kettő. Az egyik, az a forradalmi célkitűzés. Ami, minek a forradalma ez? Ez egy polgári forradalom. Forradalmi célkitűzés az a polgárosodás. Az a nemes előjogok eltörlése, a jobbágyok felszabadítása, a földek felosztása. Az, az nem. Az nem. A polgári... A földek felosztása az, az a radikál, ilyen táncsicsik követelés volt, a kossúteknál nem izé volt, az más. De a forradalom a kapitalista... Szelleme akkor is. Kapitalista. De igen, de jó, oké, okay, ez már, ez már a, a, a, a, igazából ez már a jakobinusoknál izé jön el. De tudod, de mondom, hogy oké. valójában ez a, ez a forradalom szelleme. Ez a forradalom szelleme. Jó, oké, okay, hívjuk úgy, hogy polgárosodás. Ö, és ehhez kapcsolódik a másik, az éjjel a haza, mert nem csak a magyar szabadság, hanem a haza, tudod, a nacionalizmus ami mindehhez kapcsolódik folyamatosan. Tudod, milyen régi el szó ez? Pro patria et libertat. Mert valójában a, a, a, volt, igen, a hazáért és a szabadságért. Igen, de a haza még nem létezett. Még nem létezett. Még nem létezett a fogalom. Tudjuk jól, hogy a francia forradalom szülte meg a modern nemzet fogalmát. Akkor a rákóczi érméken, a, a patria az mi a faszom? Érted? Nem, nem Nem létezett még nem a modern nemzetállam. A nemzetállam nem, de haza létezett. Az igen, nem. de az nem az a nacionalizmus Hát volt. a magyar királyság. Igen, igen, igen. A Szent Koronateste volt. Oh. Tudod? Nem, nem az a nemzet. Nem az az abstrakt nemzetfogalom volt. Tudod? És, és hogy ez valójában a franciáknál eh, eh, 1789-ben eh, Magyarországon meg 1848-ban eh, zajlott. Ez a polgári forradalom. Tehát ez, ez a polgári forradalom ez valójában a polgárosodásért zajlott. És amikor Orbán Viktor megvívja a maga szabadság arcát a korrupt brüsszeli bürokraták ellen, tudod, akkor, akkor, akkor Orbán Viktor itt, itt tényleg a... Mert ő, itt ezt, ezt, a, ezt a mémet használja fel tényleg a polgárosodás nevében, vagy mentén, vagy szellemében vívja a szabadságharcot, vagy éppen ellenkezőleg a feudalizmus mentén? Hát ez a Tehát, hogy az Orbán Viktor igen. valójában átállt a Szent Szövetség oldalára. A Szent Szövetség Kossuth oldalán vívja, Kosút oldaláról. Kosút notával. Kosút vívja az ellenforradalmat. A Metternich oldalán. A Metternich oldalán, igen. igen. Igen. A feudalizmust. Ö, tekinti, és a feudalizmushoz rendeli hozzá a nacionalizmust. Ami régen pont a feudalizmus ellenében, tudod? a a, a, a korona ellenében a modern nemzettudat, az a modern a, polgári társadalom a, része volt. Szétválaszthatatlanul. És most az Orbán Viktor szétválasztja, és a nemzettudatot, a nacionalizmust hozzárendeli a Remodern feudalizmus ö, ö, identitás jegyéhez. És ilyen módon megvívja az ellenforradalmat kvázi nacionalista gesztusokkal. És használja fel ehhez a kosutot. Uh, amikor amikor amit, amit ő képvisel, az valójában az Eszterházi Gróf, tudod? Tudod? Vagy az Eszterházi Herdnöm is her, a herceg. herceg. Igen, a Herceg. A Herceg, aki még részt vett a Batyányi kormányában, de elsőként ugrott ki. Tudod? És milyen miniszter volt? A király szeméért felelős miniszter. A király személyek körüli, körüli miniszter. miniszter, igen. Tehát ez a, De mi? Az meg a bilit ott vitte? Vagy szé... szóval, e... Figyelj, de, de, de, de, de, de Robi... Tulajdonképpen e... ez volt akkor a külügyminisztérium. Amit, amit mondasz... Igen. E... E... E... Figyelj, ami, amit mondasz az nem teljesen így van. Nem teljesen így van, én egyszerűbben látom ezt a dolgot. Szerintem a kosútnóta, az csak a virtus meg a hagyomány miatt kell, és a Kosút az annyiban van ma jelen a, a kulturális e, emlékezett politikában, amennyiben ez egy kötelező iskolai tananyag, meg a szobrát azért nem bonthatjuk le, és nem vihetjük mégse el úgy, mint a Nagy imré érted? Oé, meg a József Attila érted? Nem telepíthetjük odé, mert azért mégiscsak csak meg, hát Kossuth már régebb óta ott van, meg sok rezsim, mit tudom én, de alapvetően a magyar oldal. Lón, Kossuth gyalázása az teljes mértékben komilfó és trendi, sőt mainstream. Sőt, hát Érted? A... érted? És nem csak a László András vére tradicionalista szektába, hanem az meg szerte. Kezdődött azzal, érted? Kezdődött azzal, hogy a Hídember című filmbe, ami egy kurzusfilm volt, szegény jó bereményének bizonyosítanak egy erkölcsi bukása az a film, Ö, ott ugye a kosútot egy kibaszott ellenszenves, így a bicska kinyílt a zsebedből, színészi játéktól kezdve egy ilyen, ilyen torz Geci figuraként ábrázolták. Tényleg kosút, tényleg nem volt grállovak, félreértés ne essék, Csak ez. Ez már mutatta ezt a tendenciát, hogy a Kossuth alakja meg a kosúti politika, tehát ma Magyarországon, ha a Kossuthról bármilyen Facebook bejegyzést írsz, az tudja, hogy jön egy halomgyalászkodás. Ez, ez trendi lett, érted? Trendi. Egyrészt a... Egyrészt a, a már majdnem eléri bizonyos körökbe a Károly Mihálynak a... E, a e, egy, egyrészt a görgei miatt. A görgeivel szemben a kosút tényleg méltatlan, szemét, volt, szemét ö, lejárató hátékázt, kampány. Nem, ezt a a bukott szabadságharcot, majd, majd őt tette megfelelősnek, és megpattant. Igen, szóval, igen, az ez, ez volt, akkor én azt mondom, Kossuth okos és zseniális ember, csak nem volt egy... Jó, ö, ö, másrészt arról van szó, hogy a... De amikor mi szó... azt mondjuk, hogy azért Kossuthot ne, akkor mi a kosúti ideára gondolunk, és nem Kossuth Lajos személyére. Válasszuk kettőnök. kosút az a az az utolsó intaktpont, ahol a modern liberalizmus az, az nemzeti tudott lenni nyugatos, modern liberalizmus nemzeti tudott lenni. Igen. Az utolsó ilyen pont. Igen. És ezután ez a két dolog végzetesen ketté vált. Na így van. Erről kéne most beszélnünk egy kicsit. Erről kéne beszélnünk. Mert ez az, amit nem értettél az előbb, azért nem értetted, mert igazából a fél mondatomból a más szűrtélem, más kontextusba izé hangzott el, hogy miért van az, hogy a országok baloldala az nacionalista, Magyarországon pedig a baloldal az. Kozmopolita. Internacional, proletár internacionalista. Nem, nem, az, az a szomorú, hogy nem. Nem. Tehát Magyarországon a baloldal sokszor ö, nem lehet egységesíteni, mert nyilván nem kétliannára gondolok. Meg nem, angyal Istvánra. Inkább azt mondom, hogy a magyar baloldalon a század elő óta újra és újra megjelenik egy olyasmi, hogy még a többi ö, népnek a nacionalizmusával is előbb azonosul, vagy nekik ad igazat a magyarral szemben. Nos, hogyha valaki a román nacionalistának igazat ad, az nem internacionalizmus. Az se nem proletár internacionalizmus, se nem kozmopolitizmus. Az, az meg akárhogy is csűrjük, csavarjuk, tényleg, az meg nem a Jobber beszél belőle. Az magyar gyűlőlem. Az Hungarofóbia. Na. Hungarofóbia. És, és ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez fölbukkan, és meg-megjelenik. Nem igaz ez az egész Nem, magyar szerintem... baloldalra, sose volt igaz az egész magyar baloldalra, ez már jobboldali hazugság, de megjelent, és megjelenik újra, és újra, és újra. Most az úzvölgye kapcsán a te DK-s kommentelőket, meg ilyen indexézi kommentelőket olvasol, ott olyan gyűlölet van a erdélyi magyarokkal szemben, nyilván azért, mert hogy Orbánisták meg arra szavaztak, oké, de tudod, mégis ez azért túl megy egy bizonyos határon. Ezt Túl megy egy bizonyos határon. A konok Péter, akit aztán bazd meg nem lehet nacionalizmussal, finoman szólva, gyanúsítani bazd meg, az egy csomó, hát enyhén szólva, érted, anarchokommunistáról van szó, és gyűlöli a, nemcsak az Orbán rezsimet, minden jobboldaliságot, meg nacionalizmust. Ő egy halomdékást tiltott le, és dékások csináltak virtuális hajtóvadászatot utána bazd meg, mert hogy azt mondja, hogy ő semmilyen rasszizmus nem tűr, ő például székejezés. Akik ott székejeznek, azokat ugyanúgy letiltja, mint akik zsidóznak. Most Érted? Azt... Na most akkor azt értsük, hogy ez milyen mértékben sérült nemzettudat. Ahol magyar nyelven beszélő, magyar kultúrában mélyen ezer szállal be... behálózott emberek, olyanok, akik elpusztulnának, aki vennék őket ebből a földből. Tudod? Nem lehetne átültetni őket. Tehát, hogy ők persze itt ebben a földben azzal pózolnak, hogy ők akárhol élhetnének. Tudjuk jól, hogy elpusztulnának, ha átültetnék őket. És, és ezek az emberek így kvázi gyűlölik ezt a közeget. Ezt a... És tudod, ők sajnáj meg a kulturális tradíciót gyűlölik, hanem ők egy gyűlöletben vannak, amit amit egy ilyen 20. századi sovinizmus. Ilyen 20. századból hozott, tanult sovinizmus. De hogy ő, ők, tudod, valójában ő, ők ebben a proletár fasiszta-kommunista polgárháborúban vannak érzelmileg, ebben sodródnak, és az osztálygyűlöletük nagyobb annál, sem, hogy ez a nemzeti érzésüket ö, akár csak ö, érintse. Tudod? Nem biztos, hogy osztálygyűlöletről van szó, Robi. Mond neked azon a név valamit, hogy komoróci Géza? Uh -huh. Múlt, amikor dedikáltunk, ott megállt egy pillanat előttünk, aztán észrevett téged, és undorodva elment. Assziliológus, professzor, a magyar judaisztika egyik megalapítója. Tényleg úgy néz ki, mint egy öreg zsidó, miközben nem az, ő egy keresztény úri, nemesi középosztálybeli középosztályből, egy család leszármazottja bezany. És ö, ö, csak teljesen azonosult ezzel a zsidó, de, mint, identitárius zsidó, vagy nem tudom, minek nevezik az ilyet. De nem ez az érdekes. Ő például az ésbe pár évvel ezelőtt adott egy interjút, és azt mondja, hogy ő abszolút labanc. Azt mondja, a szabadságharcaink... Európa történelmének a szégyen, szégyen foltjai, szégyen lapjai, azt hiszem így mondta. Mintha csak László Andrást hallottam volna, aki az meg a politikai paletta másik vége. És ez az egyik a DK-ra szavaz, a másik meg a mi hazánkra. Hát kb. kb az a ha szavaznak. Érted? Na de, ez de ez milyen közel sotródik a kettő egymáshoz? De nem ez a... Nem ez a ö történelmi kulturális szingularitás? Hol a kétszélsőség összeér? Ja. De ez nem a szélsőbb, a van, szélső hanem valami más. Valami, két, vala, tudod, ez az előzménye, ez még az ősrobbanás előtti találkozásunk. <gül> <gül> tudod? Igen. Csak természettudományos dolgokról ne beszéljünk. Hasonlatokat szabad, mesterem. El, képzeld el, izébe az meg ráírtam, eltűnt a barátom, aki a könyvelő négy napját nem, vá nem jó válaszol is, a le És szeded minden este a gyógyszert. Mert így jó. Esténként vedd be. Hetek óta nem. Ez így jó. De így is élhetsz. Yeah. Na, szóval visszatérve, visszatérve erre a témára, tehát, hogy de figyelj, szerinted ez nem egy beteg dolog, hogy hogy mondjuk hogy eleve egy ilyen jelenség megjelenik, hogy az erdélyi magyarok, azok büdös románok, akik elveszik a munkádat, a kárpátajak, meg büdös ukránok, akik elveszik, tehát idegen gyűlölet, de magyarok ellen, de közben a migránsokat meg fogadjuk be, mert európaiak vagyunk. Érte, te, te, de az, de mi, milyen már ez? De nézd meg, hogy mindkét ország, de mind, mind, mindkét, mindkét, mindkét ö, ö, szekta kitermeli a maga gyűlölet közegét, tudod. Az egyik a migránsok, a másik meg ez a határon túli magyarok. Miért miért a határon túli magyarok? És itt, ide tartozik, hogy az Orbán Viktor tényleg euh, méltatlan és inkorrekt módon és a magyar, tudod, a... Megosztott a, a és magyar, magyar nemzetet, a... nemzetet, magyar ne, magyar nemzetet ö, ö, gátlástalanul ö, diszkriminálja a saját céljai érdekében. Ez így van. Ez így van. Tehát itt az történik, hogy ha te lépted át az ország határt, akkor nem szavazhatsz lev levélben, de ha téged lépett át az ország határ, akkor megszavazhatsz levélben. Tehát több jogod van, hogyha a határ lépett át téged, mint ha te lépted át a határ pedig az Európai Unión belül vagy, baszki. Ahol elvileg nincsenek határok, tudod. Szóval, hogy ez Tudod, ez szemérmetlenség, ez gátlástalanság. És az Orbán Viktor az ilyen intézkedésekkel maga is szítja ezt, mert ez is érdeke. Meg, ez a meg tudod, ez, a, ez, a, ez a, a Fideszen kívül az összes párt az, az haza és nemzetáruló, és, és, és, ami egyébként meg nem igaz. Tehát ezt, ezt a DK-val szemben eljátszhatja, mert a Gyurcsának tényleg voltak ilyen jellegű kedves húzásai, valóban, meg, meg nem egy igaz ilyen propagandája, Nem igaz, de, de év múlva az, az LNP-re nem igaz, meg nem, a jobbikra hol, nem volt igen, igaz. Igen, de hol érte? lesz itt jobbik, meg LNP 2022-ben? Figyelj, ha most nem igaz, 4 öt év múlva majd igaz lesz. Ugyan. Érted? Négy-öt év múlva majd megint csak a gyurcsány lesz meg az Orbán, és ezek a, ezek a kis ellenzéki pártok ezek ledarálódnak, vagy beegyesülnek a két farkú kutyák alá, ami meg de. tudod, egy ilyen, tudod, az valójában olyan, mint egy ilyen fagyasztó, ahova beraktuk a húst addigra, hogyha véget ér a ner, akkor majd kiveszünk és fölengedjük, engedjük, hát addig megromlik. Nekem... Tehát és akkor oda be lehet rakni a kutyákhoz azokat a szavazatokat, akik így nem akarják az egyiket se, de hát most egyelőre nincs kire szavazni, addig a kutyák azok itt tartósítják ezeket a szavazatokat, és hogyha majd a ner bedül, akkor ezt majd kiolvasztjuk, aztán majd meglátjuk, hogy kell. <tos> Ja, tényleg vissza a hiányára? Mert egyébként ez szerintem egy nagyon súlyos probléma. Szóval, szóval figyelj, az előző gondolatmenetem az lett volna, hogy, hogy miért baloldalia, és nálunk meg miért nem. Ugye itt a jelenség az, hogy nálunk a baloldal sokszor olykor nem internacionalista, hanem kifejezetten nemzetellenes. De ennek bizonyban az meg a jobboldal is az oka. És megmondjam miért? Mert a kosúti petőfi nacionalizmussal szemben a monarchia alatt valahogy sokkal evolúciósan sikeresebb volt, és sokkal nagyobb életerővel bírt a régi verbőci típusú rendies nacionalizmus. Tudod, a nemes a magyar, a büdös paraszt meg a proli nem magyar. És, és lehet, hogy ez már így nem volt a Monarchia alatt kimondva, de gyakorlatilag ez érvényesült, tudod? A, a, a büdös paraszt, a büdös pa, és a románoknál baz, meg nem, nem, nem ez volt a, a nacionalizmus, meg a szlovákoknál, meg a volt. szerbeknél. Ott a nép. A nép. Ott megmaradt ez a iz. Nálunk a petőfi nem tudta a verbőcét teljesen felülírni. Így van. Pontosan, pontosan. És ennek mi lett a következménye, hogy hát akit basz meg kirekesztenek a magyar nemzetből, hát akkor az, az kirekesztődik, bazd meg, és akkor azzal szembe határozza meg magát. Azért mert, a magyar, a magyar, magyar nemzet, azért, mert a magyar nemzet nem egy nyelvi kulturális közösség, hanem egy. Nemesi, rendi. Egy rendi, igen. És hát így, így, így következhet a magyarság az Orbán Viktortól való hűségből. A Viktorhoz Máig, az meg a rendszer, kicsibe, kicsit ilyen postmodern formába a rendszerváltás, és az utána levő évtizedekben ugyanez a folyamat lezajlott. Ha a rendszerváltásra emlékszel, emlékszel még a jobb oldalon is milyen figurák voltak, mint Csengei Dénes, vagy a Csóri. Abszolút a kosúti nacionalizmus volt a mainstream. Erre baz meg, már elérkeztünk 30 év alatt, hogy ez teljesen izé, elhalt lecsengett, és izé, csak a hivatalos ünnepségeknek a kulisszái, meg, izé, és, és, és, és ez a rendies nacionalizmus uh, uralja a jobboldali elméket. Vágod? Igen. Igen. Miközben ennek az ellentéte, a kosútnóta, az megadja a talpalával való Ez ezt, ezt teszi az egészet Troll. Különösen groteszk. Különösen groteszké. Azt tudod, hogy hajnaú az, amikor lett, itt birtokot vett, és magyar ruhákba járkált, és ma, mert ugye magyar nemességet is kapott, és akkor azt mondja, mi magyarok nem adjuk a jogainkat. hajnaú baz meg a vér, bedilizett örekorára. Na, ezek még olyan figurák voltak, amilyenekből az Arany János ilyen balladákat írt, tudod? Akikért így eljött az őrület. Igen, tudod, nem, igen, ilyen, igen. Nem, nem ez az igen, ilyen igen, ö... igen, pontosan. Patrick Bateman, tudod? Ilyen darabolós gyilkos. Nem... Vagy nem is ő nem a jó példa. De hogy van egy csomó ilyen, tudod, Hannibal Lecter, tudod, ja, akiért ja, ja. nem jön el az őrület, köszönni. Nem alszik rosszul. Tudod, ez még, ez, még az a, ez még az a korszak volt, ezek a, ezek a naív ábrándos lelkek még úgy gondoltak az emberre, hogy tudod, ö, mindegyiknek van, ö, van ö, felettesénye, meg mindegyiknek van lelkiismerete, és hogy ez ö, elkerülhetetlen a bűn, a bűn nyomán a büntetés. Csak tudod, hogyha nincsen, nincsen büntetés a bűn nyomán, akkor vajon van-e bűn? Nem arról van szó, hogy a bűntudat okozza a bűnt, és a bűn a bűntudatot oda-vissza? Tehát ha nincs bűntudat, akkor talán nincs bűn? A... Ez egy jó kérdés, mert tudod, ha nincsen lelke... Ezt a nácik, és ha lelken, ezt a és nácik fene... felfedezte, hát ezt a Führer mondta is, tudod, a lelki is, mert egy zsidó találmány, ami épp úgy, mint a műveltség, megnyomorítja az embert. Tehát ez ez, ez a... És hogy tulajdonképpen ez a bűn, a bűn bűntudat a bűn. És megpróbálta tényleg elbestializálni az emberiséget, és ezen, azért a birodalmon belül nagy lépéseket tett ezen az úton. <laughs> Tulajdonképpen ez lett, volna, ez lett volna a gonosz megfejtése annak, amit a Nietzsche ajánlott, hogy hozd el az Isten utáni Istenembert, embert. Tudod? Nagy léptünk most. nagyot léptünk. Hát még. igen, de... Még visszatérnék a izére. kosút azt írja, ez egy régi 1809-es a fia csinált ezt a válogatást, korabeli kiadás, és azt, azt ilyen, ilyeneket egy, egy, tud, tudod milyen gondolatai vannak? Az orosz veszély az állandóan. Előjön a leveleiből. Tehát az orosz birodalmi veszély. Európára, térségre. A, a, a másik, hogy hogy, hogy a polgárság Magyarországon. Mi nem a burzsuát akartuk, hanem a szituájánt, ugye ezt már korábban is idéztem, és azt mondja, hogy amíg Norvégiába, le, lepusztult halászfalvakban is van iskola, addig Erdély 90%-a írás tudatlan. Na most erre, a korab, mondjuk, mondjuk erre... E egy korabeli politikus hogy reagál? Hát ez Norvégiát hozza itt, azokat a izé szegény, csóró leszutyat, északi halász azé, szarokat. De az meg ebbe különbözik egy, egy, egy államférfi, egy politikustól, hogy a, a jövőre gondol. Vágod, mint a Trianon esetében is, érted? A hosszabb távú. A hosszabb távú. Az a izé, az a. Az a idézet, amit nem jelöltem be, mást jelöltem be, az meg az volt, hogy megjósolja Kínának a hatását nyugati világra. Tehát, hogy most, most nyugat-európa, vagy nyugat lenyomja Kínát, de hogy az a fajta kínai állam, az állam, az az erős állam, az vissza fog hatni, és az unokáink már kinézerek lesznek. A hátamon futkos ott a hideg, amikor ezt olastam. A -e videó, Viktor oda is írta, amely Facebookon ment ez a téma, hogy idő utazó volt, igen, csak nem sikerült neki a projekt biztos. Elkapta az időrendőrség. Szóval ezek, ezek figyelj, ezek, ezek nagyon durvák. Ír az elvándorlásról. Ugye, ő figyelemmel kísérte, mi volt Magyarországon. Székelyföldről a, tehát a nacionalista pofázás az ment egyfolytában a tisza, Tiszáék alatt. Gazdaságilag kurvára le szarták a magyar vidékeket. És, és rengeteg Székely ment Romániába dolgozni. Meg Bukarestbe kurvának. Bukarestbe kurvának. És, és, és erről ír, hogy ez, ez, ezt megértük, hogy ez, ez milyen bazd meg. Milyen szomorú. egy nyomorúságos. Az amerikai kivándorlásról is ír meg erről a szomszédos országokba való. Romániába bazd, Akkori Romániába. Ja, tehát 19. században Romániában még rabszolgaság volt a cigányokat pénzért adták a piacon. Meg vették bazd meg. Tényleg. Nem kell csodálkozni, hogy, hogy ez volt a lőporos hordó. És akkor még, még délebre mész, még beljebb a balkán szívébe is még. Ott már muzulmánokon. Igen, igen, igen. Igen. De ugyanakkor nacionalisták, és akkor azt mondják, hogy ők albánok, tudod meg. Bosnyákok meg. Hát a bosnyákok egyébként azok szerbek, csak muzulmán szerbek. Már etnikailag vagy horvátok, de muzulmán horvátok. Szerbek. Úgy de, a, de, de most tudod, a, mostárban mosztár, szembe vannak a katolikus horvátok, meg szembe a, a, a muzulmánok, tudod. Te voltál ott? De én még akkor voltam, amikor szét volt baszva az egész. De hogy a félváros. Igen, a igen, nem, hát nem a félváros úgy, hogy a, a horvát oldalon egy leszakadt cserép nincsen, meg egy semmi tökéletes állapotban van, a másik oldalon meg le van rombolva. Tudod, ahol a muzulmán oldalon le van rombolva. 90-es években voltam, és még ott ártak az ENSZ ezért, csapatoknak a harcjárművei, csak akkor ezért, ilyen utca gyerekek ott üvöltöztek, érted, ott árulták a turistáknak, az meg a töltényekből készült golyóstollat meg a faszom, és, és akkor ilyen kurva nagy krétával ki volt írva, hogy kurva erre, díler díl arra. Tehát én azt gondolom, egy, egy tudod, hogyha, ez egy, hogyha, ez egy, hogyha ez egy városon belül volt is, akkor az egyik oldalon volt a, voltak a a... Igen, a másik oldalon meg a horvátok, akkor azt képzelem, hogy ott szemben azok muzulmán horvátok lehettek, nem szervek. E, nem biztos, lehet, mert, hogy neked van mert telepettek. Mert lehet, hogy Bosnyában. Egyébként állítólag azok lettek, Szerbia, az, azok lettek muzulmánok, akik a középkorban bogumilok voltak. Az gnosztikus eretnek szekta. Akiket hát még Nagylajos is üldözött. Na de ezzel már nagyon messzire Perszére jutottunk itt a polgárosodás de, de de, hogy, de, de hogy itt a De hogy itt a mi problémánk micsoda? hogy öm, minden bazmeg meg. De, hogy hogy a, a, ugye a Szent Szövetség újra, meg újra, meg újra megszerveződik. Újra, meg újra megszerveződik. Tudod? Újra, meg újra megszervezi magát. Most ez az illiberális tömb, ez tulajdonképpen a Szent Szövetség, és a forradalom az meg tulajdonképpen 68. Tehát most 68 van újra töltve, és azért 68 is csomó jó dolgot jelent, meg csomó nagyon riasztó és ijesztő következménye van, meg vadhajtása van. De... Vathajtás. Igen, vadhajtás. Igen. Igen. Igen, nem kell a mémnél leragadni. Szóval a 68 ellenforradalma az az ténylegesen az illiberalizmus. És most Tulajdonképpen az illiberális tömb, ez a Kína, Oroszország, Izrael, Magyarország, Törökország, Törökország Fülöp Brazília, Fülöpszigetek, Fehérház, tudod... Húbb hát, meg. Igen, hát ez elég, elég, befolyásos, elég, igen, elég befolyásos tömb. Ez, ez most a Szent Szövetség. És tulajdonképpen mi ellen hat? Továbbra is a polgárosodás ellen. Persze közben látjuk, hogy a polgárosodásnak is vannak a, tudod, a szélsőségei, tudod a... Hát azt már nem nevezném polgárosodásnak, hogyha gender, meg ezekre a szarokra hát, gondolok. nem is a Wall Street-et értjük alatt. tudod. A Wall tudod, Street farkasa. Meg nem is a, tudod, nem is a szabadkereskedelmi igen, egyezményeket igen. értjük a polgárosodás Figyelj, agy, De, a, hogy, a gender az, az a, az a neomauizmusban, az meg a kulturális forradalom, hát annak aztán szerintem a polgárosodáson. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Hogy az, hogy az valójában az a... Hmm. Tudod, az is 68 ellenforradalma, mert hogy ugye erről beszéltünk, hogy ez valójában a szexuális ellenforradalom. Igen. Tehát, hogy a San Franciscoi 68-nak az ellenforradalma az a gender ideológia, meg a politikai korrektség, ami szerint nem ér azt mondani, hogy hú, vagy, nem dugunk. Hanem ez zaklatás, tudod? Tehát ez... ez nem ez, ez... ez a zaklatás, az meg az is zaklatás, hogy tezit csókolom. Aznak nem tudunk. hát most kérdése. Nem az, de hogy az... a 68 az arról szólt, hogy így, hú, de kurva szexi vagy, milyen mm, megbasználok, tudod, hogy ez belefért. Tudod, ez belefért, ez oké okay volt. Ez, ez valid volt ez a mondás. Ez ért. És tudod, a, a szexuális ellenforradalom az az, hogy ez zaklatás, is ebben valaki megsérül. Tudod, meg valaki, valakinek emiatt terápiába kell járnia, és zokog. Tudod, meg így szorog, nem tud elaludni. Tehát ez, amit tök nyilvánvalóan tudjuk, hogy hazugság. Na ez a San franciszkói 68 ellenforradalma. Az illiberalizmus, uh -huh. az meg úgy gondolom, hogy mindhárom 68-nak az ellenforradalma. A prágainak is, a párizsinak is, meg a San franciszkóinak is. Persze ő önmagát a kommunikációban, meg az identitásban, meg a nyilvánosságban a párizsi 68 ellenforradalmaként határozza meg, de valójában mind három, három 68-at tagadja. A Prágait is, meg az Anfraziszkó Ahogy egyébként a sztálinizmus egy belső ellenforradalom volt például. A korábbi baloldali törekvésekhez képest. Úgy érted, egy, egy saját... Tehát nem tagadta meg explicit, de, de gyakorlatban igen. Igen de, hát, igen, de nem volt az. Tudod, annyira volt ellenforradalom a Sztálin a Leninhez képest, amennyire a Napóleon a 1789-es köztársaság. hogy az kérem. az volt. Ez, ez a tudod? Ez a, a bonapartizmus. Az egy ellenforradalom. A forradalmon belüli ellenforradalom. Igen, de, igen, de hogy valójában... És a... ezt lehet elfogadni... Konzer így lehet Bár konzerválni ilyen. Lehet elfogadni, és lehet nem elfogadni. Mind a kettő egyébként egy érvényes szempont lehet... Tehát, hogyha egy mit a kommunista azt mondja, hogy Sztálin az nem volt baloldali, az már egy jobboldali fasiszta volt, az is igaz állítás az ő szempontjából, de ha azt mondjuk, hogy nem, az törvényszerű volt, baz meg, bizony a forradalom a sztálinizmust már a csírájába magába hordta, ez is egy érvényes állítás, érted? Csak két szempont. De ugyanígy nézzük meg a te példádat, hogy ami külsőleg nem tagadja 68-at, vagy expressis verbis nem tagadja 68-at, valójában ténylegesen tagadja, ezt a fajta szempontot átvihetjük -e rá? Hogy 68-ban benne volt már csírájában idézél be a sztálinizmus, azaz önmaga tagadása. A Párizsi 68-ban igen. Szerintem a prágaiban meg a, 68, meg a San nem volt benne. Uh -huh. Hát a Szerintem prága az az volt, az, hogy, volt az, hogy lerohanták a nyomorútakat. De nem a prága, nem a prágai 68-nak volt egy, a, a tudod, mi volt a szelleme? Az volt a szelleme, hogy mi anélkül akarunk kilépni a varsói szerződésből, meg a keleti blogból, hogy a nyugatiba belépnénk, tudod? Egyszerűen csak szeretnénk, szeretnénk itt egy autonómiát, egy kis autonómiát, egy kis önrendelkezést. Egy kis szabadságot. A, a, a jogunkat, hogy akár a szocializmust válasszuk, de a magunk képére formáljuk, és a magunk módján. Tudod, uh -huh. egy, egy, Igen. tudod? Igen. Egy, egy, egy esélyt, egy lehetőséget, hogy úgy legyünk szocialisták, hogy, hogy, hogy, tudod, hogy, a, hogy a magunk jogán. Tudod, ne, ne, ne, ez, ez ne ránk legyen kényszerítve, ne tankokkal legyen ránk kényszerítve, Igen. hanem hogy a magunk jogán egy igazságos társadalmat szervezzünk, Igen. mert készen állunk rá. Igen. Tudod, ez volt, ez volt a... nagy Imréhez képes Dubcsak megúszta de a legmegalázóbb az volt, amikor Moszkvába ugye berendelték, és ott a brezsnyevék szétzsarolták őket, a cseheket, és amikor aláírták bazd meg a politikai értelemben a halálos ítéletüket, tehát azt, hogy visszavonva az összes reform meg emberarcú szocializmus megbukott bazd meg, és maradunk Moszkva izé, akkor föl kellett állni, és akkor tudod ott a kötelező izé, ölelés és, és szájcsók bazd meg, a orosz elftársakkal bazd meg, és akkor erre a Dubcek mondta, hogy legalább ezt ne! Érted? Ez, ez az orosz... ez Nem, hát az orosz medvét ez, ez, át kell ölelni, olyankor, amikor, olyankor, amikor éppen tudod, éppen téged, és megkurtéged, téged, akkor te neked úgy kell viselkedni, mint egy rendes szeretőnek, aki elvezi a dolgot. Tehát, kemény, de kemény. Ezt, tudod, ez, ez mindig így van, és tudod, a kosút, ezt így Hát így azt mondta, hogy hát ezt csinálja a görgeit, de ezt így a görgeire hagyta. És akkor a görgeit így izé megcsinálta, akkor így elkezdett mutogatni, hogy Buzzi. a medvével buziskodik! Ott kurja a medve! Na, ja, igen, igen azért szemét volt. Szem szem nem, volt szem nem volt sportszerű. Szemét volt a kosútnak. Igen. A volt igen. Ezekben azért mondom, hogy figyelj, a, a, a, a kosúti intelektust válasszuk külön a kosutnak az ilyen, ilyen dolgai Igen, igen, hogy mondjam, hogy lehet ezt megcsinálni? Egy Kibaszott narcisztikus, ilyen, ilyen egoista, önző csávó is volt, de, de hát baz meg, zseniális volt. Ja, igen. Igen. Jó gondolatai voltak. Igen, és, és tudod, tudodam a, a Kossuth volt, volt az, aki, aki készen állt arra, hogy egy új nemzet fogalmat, meg egy új nemzet minimumot képezzen a Habsburgoktól függetlenül Magyarországnak. Tudod. Mert addig valójában volt a, voltak azok, akik így nem jutottak el addig, ameddig a kosút, mert féltek a Szent Szövetségtől, mint Széchenyi. És voltak azok, akik eljutottak addig, amíg kosút, megtapasztalták a következményeket, és utána hát visszatértek a Szent Szövetséghez Tudod, Igen. mert hogy nem Igen, volt más Igen, alternatíva, ez volt a, ez volt a 19. századnak, itt, ebben a régióban a törvénye, hogy Igen. itt, érted, és akkor, és kosút volt az, aki aki hordozta azt az ideát, ami nem sikerült, ami nem történt meg. Magyarország 1848-ban nem tudott a nyugathoz csatlakozni, de ha Kossuthnak sikerül, az egy alternatív, egy másik történet. Egy, egy olyan történet, egy olyan magyar történelem... Amit Filip Kédik is megírhatna. Egy olyan magyar történelem, ami egy, ami Atlantis on zajlik, tudod? Ja, ja, ja. Minden másképp alakul. Igen. Mi nem ha csatlakozunk a Szent Szövetséghez, az első világháborúban vagy, tehát még ha be is kerülünk, akkor is a győztesek oldalán... Ezután Trianon így nem történik meg. Maga a revíziós politika nincs, maga a jobb ratolódás emiatt nincs, maga a hitleri szövetsége miatt nincs. A, a II. világháborúból sem a vesztesek oldalán jövünk ki. Megvan rá az esély, hogy mi leszünk Görögország, és nem is nem, én nem, nem kerülünk Stálin karmai közé. Az egész magyar történelem valahogy máshogy alakulhatott volna. És nem volt egyébként az a típusú sovinista, hogy egymással marakodó nemzetállamok, hiszen az ő ötlete volt a Dunai Konfederáció. Abszolút. Tehát hogy, a, tehát, hogy a Habsburg birodalomnak azért azt belátta, hogy a német meg az orosz között az egy, az egy, az egy, hogy hívják ezt, tudod, hogy föntartja az egyensúlyt, vagy. Érted? És a Dunai Konfederáció bizonyos értelme a. a De ez Habis a, a visegrádia. A... <sítsz> ja... Igen. De Mátyás király is erre jutott. De persze, persze. Egyébként hát Mátyás mindig... királyt egyes történészek, hogy megnézed, az már a monarhiának egy, egy korai igen, előzmény. Igen igen, Így van. igen, igen. Tehát, hogy ez a közép-európai tömb. Igen, igen. ez eh, fiatal periféria se nem centrum, se nem. A... Igen. Igen. Tudod, ez, a, ez, az üt, ez az ütköző zóna, ez szervezze meg magát. Tudod, de nem azért szervezze meg magát, hogy hintázzon Oroszország és a nyugat között, hanem hogy a nyugat ö, ö, ne darálja le, ne szalámizza le, ha úgy tetszik, hanem erőt tudjon mutatni, meg egy egységes ö, ö, politikát tudjon képviselni a nyugattal való szövetségben. Tudod? Ez Mátyás király számára sem volt kérdéses. Ezt tudod, ez a visegrádi szerződés a Károly-Róbert idején sem volt az. Tudod, ez nem volt kétséges soha. Soha nem volt kétséges, hogy itt egy nyugati szövetségben kell egy erős félperifériás szövetség. De nem azért, hogy, hint, nem azért, hogy hintázzon a kelet és a nyugat közt. Nem azért, hogy Kompország legyen. legyen. Hanem azért, hogy ez legyen a, a az erős, az erős Közép-Európa. Az Európán belül. A nyugathoz. Tartozóan. Tehát, hogy ez, ez, tudod, ez például soha nem volt kérdés. És a Kossuth számára sem volt az, és a Mátyás király számára sem volt az, és a Károly Robert számára sem volt az. De minthogyha az utóbbi 150 évben ez már nem lenne egyértelmű. Mint hogyha, mint, hogy, mint hogyha kiegyezés óta, ez már nem lenne egyértelmű. A, az osztrák-magyar monarhiában ez még egy, tudod, még lehetett azt mondani, bár már igazából a nyugati progressziótól leszakadtunk, és ezt a Kossuth jól érezte. Igen. A horti idején erről már ilyen hát illúziaink az... már nem lehettek, Kádár idején még kemesebb. Igen. És hát most se sok. Egyébként figyelj, az Orbánnak ez a v politikája, ez nem ördögtől való. Tehát én ezt amúgy nagyon jónak tartanám. Ha, ha em... ehhez egy nyugati orientáció tartozna. Hát nem egy illiberális valamit. Hát igen. igen. Hogyha, ez... hogyha ez arra szolgálna, hogy Európán belül legyen egy erős egységes érdekérvényesítési front, de ne azért, a hogy de szemben. De ne azért, hogy gáncsolja az integrációt, és az integrációra költött pénzt meg ellopja. Igen. Tudod? Igen hanem pont azért, hogy egy erős pozíciót fogjunk a német-francia tengelyel, igen. Igen, a centrummal, ami előtte, tudod, a német-római császárság volt. Igen. Egyébként a kosút miatt növesztesz körszakállat, ugye, meg a frizurád is kicsit olyan az. Így most, most jöttem rá, az meg, most, hogy így nézem. <gül> Jó, ja, hát kosút szebb ember volt, de hasonló a fazon, <gül> a korabeli. Te pedig, mint, hogyha Kumbélára hasonlítanál, ahogy innen nézlek. Az kövér volt, baz meg, ilyen, izé, én, én vékony vagyok, szikár. a viccelj már. Én Samuelire, hát az meg. Kumbéla... <gül> Sámueli, tudod? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ők voltak azok, akik be, beültek a, a, a nagy fekete autókba, lementek a való, valami falura parasztokhoz, kiszálltak a parasztokhoz, kizálltak a templom előtt, bementek a templomba, és azt mondták, hogy na parasztok, itten lesz a filmszínház! Tényleg? A templomba, De ez egy, erről aha. nem hallottam. Aha, hát ez volt az, az az a lenin fiúk. A és ők, de ők tényleg így gondoltak erre. Aha. és tudod ennek a szelleme még ma is megvan az, az, az SDS itt, Itten az itt lesz az a a filmszínház. nem ez, ez, ez, ez, ez, ez igazából nem az SDS ez még ez tudod ez a ez a Az a Az a liberális program igen, igen nem tudod a, az SDS az, az, az sok minden sok eleget. igen igen igen sok mindent nem lehet vádolni de a de az SDS az megkötötte a a realitásokkal, meg a politikával a maga itt tudod. tudod. Ez meg egy ilyen forradalmi, sokkal inkább egy ilyen új Maoista. Hát, Igen, már az SDSZ-t. E az, e az, az, az SDSZ az, az korruptabb volt annál. Aha, azért korruptabb okay. volt. Még ha ők is voltak az élcsapat, meg még hogyha ilyen szellemi is mutatkoztak uh -huh, egészen uh -huh. addig, amíg teljesen el nem süllyedtek a Orgyulának a pufajka <laughs> zsebében. Igen. Addig, addig ők ilyen tot elitként viselkedtek. Abszolút. És és tehát tudod, ők voltak, és ők voltak azok, akik diktálták a, a 94-es koalícióval kapcsolatban azt a narratívát, hogy itt nem lehet mit tenni. Tudod, itt nincs, itt, itt tudod, nincs, nincs mit tenni, ennek nincs alternatívája. Ha most a kommunisták 54%-kal hatalomra kerülnek, és az SDS kimarad ebből a koalícióból, akkor itt a nyugat el fogja könyvelni, hogy itt visszarendeződés van. Az ES saját magát. Ez csak ez volt benne, hanem szerintem egy kulturális... itt demokrácia maradjon. Robi, ö, mind a ketten, ne legyünk naivak, egy, egy nagyon erős kulturális ellenszem a jobboldallal, a keresztény úri középosztály feltámasztására, tett kísérlettel, a, a, a horti reminiscenciákkal, a, a, ez a, amit az Antal képviselt, azzal a fajta mentalitással szemben egy elemi, zsigeri, belvárosi gyűlölet. Ez most nem antiszemita duma, nem trollkodás, volt ebbe egy ilyen is. Nehogy ezek jöjjenek, bazd meg, mert akkor jönnek a hortisták, aztán a fasiszták, aztán az a, egyetlen, a végig, Tényleg volt egy ilyen beszaráse. az országot, elmented? a végig Végig az országot azon az úton, hogy végül kitermelte ezt. Ez az egyetlen út volt, ami ide vezetett. Ez az út. Hogy végig ettől az ellenszemtől hajtva igen, harcolni igen. ez ellen, és megszervezni, míg végül az hatalomra nem jutott. Igen. Kellett hozzá pár tényező, de végül is ők hozták létre, és az Orbán Viktor ezért ragaszkodik hozzájuk úgy, mint a, a legdrágább kincséhez. Tehát az az igazság, hogyha... már a Hát persze, hát hogyha az orbán Azért az nem van, Az, az, az Orbán-csatorna Vig... csak ne éves össze az sds szel Hát szegvár más. A... Hát nagyon ö... más. Nagyon más. Hát ö... tudod nagyon az SDS az ZDF az az nem pusztán ők, tudod az SDS az az SDS az, az, az a az SDS élő szelleme a klubrádió az SDS élő szelleme a Kunságábor, aki a klubrádióban vezet Műsort az SDS élő szelleme az a, az a Horngábor, aki de ez az SZD... de ez az, az SDS nek a kicsit az alja volt. Az igazi SDS azért a Kis János, tehát ez a 94 után kiszálltak. Igen. Tudod, Hát most a 94 után kimaradt ott. Azért az egy nívó volt. Igen, hát most a. Már az igazi Ami az, az igazi SZDSZ-t a... a... a... megszervezte, az a Haraszti Miklós volt. Igen. A Kis János volt a Tamás Gáspár Miklós volt, a Tölgyesi Péter volt, a a Kőszeg Ferenc volt, Igen. a Solt volt. Ez meghalt korán. Igen, de ki, ki volt még az, aki, aki, akire azt lehet mondani, hogy ilyen... Most ezek 94 után már mind eltűntek. Uh -huh. Egy sem maradt közülük. És akkor volt néhány olyan, aki maradt. Tudod, a Magyar, Magyar Bálint, Bálint, a Demszki... Uh -huh. Igen. Hát... A, a, a, a Pető Iván. Pető Iván meg a, az öreg, akit halára itt ért a kötvámatban, szkegyelmet kapott a... De végül az msp ben kötött ki. De milyen egy pálya már. Nagyon. Végig, ah. tudod, és odaállították a, a kötél elé. Igen. Ja, ja és ott várta a kivégzést, és utána visszavitték a cellába, tudod, és ott hirdettek neki kegyelmet a, a, a, a kivégző osztag előtt, nem tudod. A... Nem, nem, nem, nem. De valami ilyesmi történt a az, mással, az a fónaival, őt hívták a börtönbe kegyelmes úrnak, mint a rejtőkönyvekben a kegyelmes úr az volt, aki utolsó pillanatban kegyelmet kapott. Ez, ez. De, hogy, Úgy, hogy a e, igazából ő közülük, akik az igazi szelleme voltak a, a SZDSZ-nek 94 után, a, a, azután a szörnyű koalíció megkötése után már egy sem maradt. És őket mind-mind-mind fölszívta ez a, ez a liberális mm, civil világ. Igen, igen, igen, igen. igen, igen, igen, igen. Figyelj, egy. Helsinki bizottság, azért, meg ilyenek. Így egy utolsó gondolatként, tehát Gyurcsányékkal, alternatív történelem, mert nyilván ez csak ezért, Gyurcsányékkal nem csak az a fajta politika kerülnám vissza, ami a 90-es években a Hornkormányt, majd a megyesi Gyurcsány bajnai kormányokat jellemezte, hanem extraként erre még a gender is rákerülne. Ilyen habatort a tetején, érted? Milyen, bele, milyen egy érdekes állapot lenne ez? Tudod, mi a döbbenetes? Ez az identitás politika. Én ezt egyszerűen nem tudom földolgozni, hogy értelmes, értelmiségi emberek hogyan, hogyan érvelhetnek ilyen rasszista és szexista módon. Hogy úgy néznek egy filmet, hogy van-e benne fekete nő, vagy nem tudod, tudod, hogy így, így egyáltalán... A ez egy Milyen, milyen kulturális Stálinista semmi de, tudod, a régi erkölcsöt így kidobják, de ez... azt mondják, hogy ez az erkölcs, ez leszerepelt, ez az erkölcs, tudod, a jóról és a rosszról az alapján ítélni, hogy mit mond, hogy viselkedik, hogyan él, mennyire... Ö, ö, ö, hiteles, ő önmagában azonos-e azzal, akit előad, önmagában mi az, amit előad, mennyire szociábilis, mennyire, tudod, ez mind-mind ez nem számít, Ki és nem ami egyedül jaj. számít, az az, hogy milyen, tudod, meghatározza a bőrszíne, meghatározza a, a tesztoszteron vagy ösztrogén szintje, a nemi szerve, meghatározza a a, a, a szexuális preferenciája, hogy mondjuk meghatározza, hogy egyáltalán cis Igen. vagy transz. Igen. Tudod, meg, és ezek a jegyek, ezek így meghatároznak téged is. Te onnantól kezdve a saját nevedben, a saját ő, kisebbséged nevében beszélj, és fogal... Ezt a, ő... még távolabbról szemlélném, tehát, hogy minden olyan kultúraromboló és művészetellenes, ami politikai koncepciók rendez baz meg az, az alkotást. Én most voltam olyan faszfej, hogy ahelyett, hogy, hogy, hogy kihasználtam volna, hogy egyedül vagyok otthon is a szegen, és ezért meditáltam volna, vagy mit tudom én, spirituális dolgokkal foglalkoztam volna, megnéztem kíváncsiságból a hétmesterlövészt, az újat. Néger kínai, indián, de kifestve mexikói, részeges ír protestáns az egyik északon másik délen szolgált érted? ez a hét és a faluból a nő az egy nő aki az egészet összefogja és ez a szín tiszta pc meg. a szín pc koncepciós szar film és a gonosz nagyon gon de nagyon gon olyan gonosz bazd meg, Ottó Mol, aki azzal szórakozott Auschwitz, hogy gyerekeket élve bedobott a izé a kemencébe, illetve az égető gödörbe, és ő találta ki, hogy a, a holttestekből a zsírt vissza kéne lapáton, hogy jobban égjenek a hullák, hozzá képes szinte angyal bazd, meg olyan gonosz a hétmester lövészbe, a gonosz bazd meg. Abszurd bazd meg. Nem, abszurd, tudom, nem, tudom, ha, nem tudom, hogy láttátok-e. A most egy friss HBO produkció a Csernobil. Angliában ja. egy, egy, egy for forgatókönyvíró nő <gül> iszonyatos kulturális botrányt rendezett, amit aztán a komplet bal, baloldali média átvett, hogy hogyha hogy nincs fekete bőrű szereplő a Csernobil című filmben. Ez egy fekete bőrű forgatókönyvíró nő Angliából. <gül> hogy, hogy nincs fekete bőrű szereplő a Csernobilban? Ja, ez, tehát, hogy. E, t -t most arról van vagy, hogy ez egy, új, tudod, ez, egy új, ez, egy, ez egy új kulturális referencia. Tudod. Eddig arról volt szó, hogy így mutassuk meg, tudod, ez volt a, ez volt a, a fő szabály, ha egy filmet csináltunk, hogy mutassuk meg a lehetőség szerint a leginkább úgy, ahogy lehetett. Tudod? És ezt most így leváltottuk. Mutassuk meg úgy. Hogyan egy tökéletes világban mindez történt volna. Mi? Egy atomkatasztrófa. Hát, hát akkor hogy legyenek színes, színes szereplők benne, oké, de akkor ne történjen már meg a baleset. Nem, nem. Hát ha vissza tudunk menni, és meg tudjuk változtatni, hogy így a bőrszíneket tudunk kvótát hozni Csernobilba, hát akkor esetleg állítsuk már be rendesen azokat a kurva graffitrudakat, hogy ne legyen baleset, vagy nem, ennyire nem, nem terjed ki a hatalmunk a múltat meg tudjuk változtatni de a katasztrófát, hát azért mégiscsak kövessük el, feketéknek is így olvadjon le a húsa, ne csak fehéreknek. De várjál, akik mondjuk megsültek szénnéktek, azok feketék. Azt játszhatnák négerek. Jó, tudod, ez Donald Trump válasza a problémára, tudod. Ez volt az apu, azért tiszik, mert te sérsz. Jó, Robi, a jövő héten nem vagyok tudott,